A towntown -town váratlanul kitért jobbra, kis hiány kibillentette luke az egyensúlyából. Luke még mindig nem szokott hozzá teljesen a lovagláshoz ezeken a kiszámíthatatlan állatokon. Igazán nem akarlak megbántani, mondta Luke az állatnak, de azért összehasonlíthatatlan otthonosabban érezném magam a jó öreg terepsiklón pilóta ülésében. Bár erre a küldetésre minden hátrányos tulajdonsága ellenére kétségtele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 A szemét még mindig rajta tartotta azon a sötét füstgomolyagon, amely egy távoli, fekete pontról az ég feléli libegett. Épp az imént csapott be egy meteorit nem messze innen, azt még megnézem. De megyek én is hamarosan. Luke lekattintotta a rádiót és figyelmét a town townjára irányította. A hüllőfajzat idegesen mocorgott, egyik lábáról a másikra állt,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 Nem sokat tudott ezekről az ős lényekről, de azzal tisztában volt, hogy nagyon finoman működnek az ösztöneik. Nyilvánvaló, hogy az állat Luke értésére akarta adni, valami, talán, valami veszélyes leselkedik rá a közelben. Lúk nem is vesztegette tovább az időt, apró tárgyat csatolt le a muníciós övéből, és megnyomott rajta néhány gombot.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 Lúk felismerte magában az erőt, hogy tetszése szerint élhessen vele. A vampa lény előre nyújtotta a fekete horgas karmait, és imbolyogva megindult a jégoszlopról lecsüngő fiatalember felé. Váratlanul, akárha varázsütésre, a fénykart felszökkent Luke kezébe. A fiatalember nyomban bekattintott egy színes kapcsolót a fegyver markolatán, amitől penge éles fénysugár lövelt ki a henger végéből,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 Aztán szedte az írháját, és görcsös vonaglással kitámolygott a barlangból, hófehér tömege egybeolvott a kinti, hófötte tájjal. Az égbolton időközben jócskán megapadt a fény, az egyre terjedő sötétség hidegebb szeleket hozott magával. Lukkal volt ugyanaz erő, de most még ez a titokzatos szövetségesen melegíthette fel.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 Sripio, az emberformájú, aranyszíni robot most megtorpant, hogy optikai érzékelőit a dogban álló falkorra irányítsa. A másik robot, ártodító, behúzta kerekeit és a melső lábát, és tömzsikis testét a földön pihentette. Szenzorai regisztrálták Hans meg Wuki bajtársa ismerős alakját, miközben azok ketten tovább foglalatoskodtak a teherűrhajó főfúvókái körül.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 Alig, hanem rossz a vonal. Tehát tudta, hogy nem erről van szó. Kikapcsoltam, vetette oda a robotnak foghegyről, s fel sem nézett a munkájából. Miért? Mitúhajt a királyi fenség? Slipió hallóérzékelői nyomban azonosították a lekicsindő színezete szóló hangjában, de a robot nem tudta mire vélni.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 Mint egy válaszul az őrnagy szavaira, Ártó miniatűr számítógépei lázas tevékenységbe fogtak a hordószerű test belsejében. Pillanatok alatt matematikai képletekké alakították az elhangzott kérdést, hogy aztán diadalmas fügytyök sorozata jelezze. Ártú elkészült a megoldással. – Asszonyom – fordította a szrépió – szerint az életben maradásukra egy a 725-höz az esély.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 meleg légáramlatokat, ott állt Leila, Han, Wookie pilóta társa, Artudito és Szrépió. Han megkönnyebbülten szívta be a levegőt. Bár a kamra légköre nem volt túl barátságos, Han tudta, hogy az ifjú parancsnok túl van a veszélyen, s a fellelhető legügyesebb gépkezek viselik a gondját. Luke, akin csupán egy fehér sort volt, függőleges helyzetben lebegett egy átlátszó hengerben,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 Amikor lúkot végkép körülfogta a bugybarékoló, sűrű folyadék, veszettül hánykolódni kezdett, és hagymázos, összefüggéstelen szavakkal kiáltozott. – Vigyázz! – jökte. – Jéglények, veszélyes! – Joda! – Menj Jodához! – Egyetlen reménység! Hánnak halványfogalma sem volt, mit hord össze a barátja.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 Én mondom, a srác összefutott valamivel odakint, jegyezte meg hántárgyilagosan, és nem csak a hidegről van szó. Biztosan egy olyan lényjel, amit állandóan ismételget, mondta Leila, és a komor tekintetű szólóra nézett. Megkettőztük a biztonsági intézkedéseket, kezdte, mint egy kerülő úton próbálva köszönetet mondani a férfinak, és nem is tudom, hogyan... Adja csak, mondta szóló nyersen.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 a tábornok. Azt hiszem, látogatónk érkezett. Leila, Han, Csubakka és a Répió körülállták a tábornokot, és feszülten figyelték a csipogó monitorképernyőket. Bemértünk egy repülő tárgyat, A bázistól nem messze a 12-es zónában. Keletnek tart, mondta Riekám. Akármi legyen, az biztos, hogy fémtárgy, jegyezte meg a monitor figyelő.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 kérdezte, és a hangját eltorzította kisi a légzörösté. Piet, kapitány tisztelet pillantott fejjebb valójára, aki úgy imbolygott a feje fölött, akár egy fekete köntöső isten. Igen, uram! felelte vontatottan, gondosan megválasztva a szavait. Vizuális összeköttetésben vagyunk. A rendszerben elvileg nincsenek emberi élőlények. De Dártvédert már nem érdekelte a kapitány mondani valója. Légző és arca az egyik monitor képernyő felé fordult, amelyen fölvillant egy kép. A felkelők terepi egy kisebb egysége, amely ott hasította a levegőt a hot havas felszíne fölött. Ez az! robbant ki Dártvéder minden további tanakodás nélkül. De uram,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 Útjában az ifjú parancsnok megállt a Millenium Falcon farok részénél, ahol Hánz Szóló és Csubakka eszevezetten dolgozott, ezúttal a jobb fúvókán. – Csubi! – kiáltottod a lúk. – Vigyázz magadra! – Meg erre a pancsára is, oké? Okay? A Vuki valami búcsúzás félét dörmögött, szívélyesen megölelte lúkot, aztán visszatért a munkájához. A két barát Lúk meg Hán ott álltak, és nézték egymást, talán most utoljára. Remélem, helyreütöd azt a dolgot jobbával, mondta végül Lúk. Ne öcskös, válaszolta a koréliai könnyedé. Az ifjú parancsok lassú léptekkel elindult a gépe felé, és közben megrontták a hannal átvészelt közös kalandok emlékei. Megállt.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 A lefújási parancs után gyülekezzenek a déli lejtőnél, a gépeiket már felkészítették a felszállásra. Az 1-5-ös kódot fogjuk sugározni, ha befejeződött a kitelepítés. Szripjó meg Ártó ott a sebesen futkározó személyzet meg a felszállni készülő pilóták áradatában. Az aranyszínű robot enyhén meghajtotta magát, ahogy a szenzorait a kis R2-es felé fordította.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 Ártú füttyögve búcsúttatult, aztán megfordult, és végig gurult a jégfolyoson. Sripio tartásban nézett utána, és figyelte, hogy ez a tömzsi hűbarát lassan eltűnik a szem elől. A kívülálló bizonyára úgy látta volna, hogy Sripionak könnyes a szeme, pedig nem ez volt az első eset, hogy egy csepp olaj elakadt az optikai szenzorai körül.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 A legény erősen kapaszkodott, hogy ki ne az ujjai közül a szigonyvető ravasza, és közben oda kiáltott lúknak. Az anyját! Lúk, Alig tudom tűrtőztetni magam! Robbanások ráztak meg Luk hajóját, vadul taszigálták ide-oda az erősödő záró tűzben. Luk az ablakon át megpillantott egy másik lépegetőt, amelyen láthatólag mit sem fogott a felkelők támadósiklainak teljes tűzereje.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 Eddig minden úgy ment, ahogy Luke elképzelte, gondolta Vegy. Most már nincs más dolga, mint hogy ismét a lépegető mögé kerüljön. Vegs miközben végrehajtotta a manővert, egy villanásnyi időre megpillantotta a zsiványvezért. – Kötél kint! – kiáltotta ismét az irányzó, miközben Vegy elhúzott a gúzsba gabajodott lépegető mellett, egészen közel a fémtesthez.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 Hatodik fejezet A felkelők irányító központjában folytatták a munkát, annak ellenére, hogy a felszínen duló robbanásai nyomán egyre jobban repedezett a mennyezet, hatalmas rések tátongtak a falban, és a rombolásnak csak nem akart vége szakadni. A detonációk kiszakítottak néhány csövet a falból, amelyekből csak úgy ömlött a perzselő gőz. A fehér padlózaton mindenfelé ripityára tört képek darabjai, és jókora jégtömbök égtelenkedtek. A távoli lézerágyúk moraját leszámítva az irányító központban csend honolt, baljóslatú csend. A felkelő személyzet néhány tagja még mindig szolgálatot teljesített, köztük Leila Hercegnő is, aki a felfelvillanó képeket figyelte a műszerfal néhány még működő monitorán. Látni akarta, ahogy az utolsó szállítóegység is felemelkedik a bolygóról, átsusszan a birodalmi gyűrőn, és elindul űrbéli találkozó helye felé. Hán szóló jelent meg rohanvást az irányító központban, és közben a jégmenyezetből lezuhanó sziklányi tömböket kerülgette. Az egyik leváló jégtömböt valóságos lavina követte, majd bokáig teliszorta a bejárat környékét. De Hunt mindez csöppet sem zavarta, oda a műszerfalhoz, ahol Szrépió mellett Leila állt. – Hallottam, hogy találat érte az irányítóközpontot, – hadarta aggodalmoskodva Hunt. – Senkinek sem történt baja? – a hercegnő megrázta a fejét. Meglepődött, hogy Hánt itt látja, ahol a legnagyobb volt a veszély. – Jöjjön csak! – sürgette a férfi, mielőtt szóhoz jutott volna. – Ideje, hogy beszálljon a hajójába! – Leila szörnyen kimerültnek látszott, mert órák óta el sem mozdult a monitorok elől, és részt vett a személyzet átcsoportosításában is. Hán kézen fogva kivezette a helységből, a protokorrobot meg ott csörtetett a nyomukban. Elmenőben Leila még egy utolsó parancsot adott a repülés irányítónak. Adja ki a kiürítést jelző szignált, aztán menjen maga is az egyik szállítóhajóhoz. Aztán épp, amikor Leila, Hán és Srép jó sietve kivonultak a repülésirányítóközpontból, a közeli járatok néma csendjébe belehasított a hangszórók visszhangos harsogása. Figyelem! Ellenségtől elszakadni, visszavonulást megkezdeni! Síssen már! sürgette a herceg nőt az arcát fintorítva Hán. Ha nem igyekszik, nem lesz már ideje a hajójának, hogy felszálljon. A falakat ismét megrázta egy robbanás. Még az előzőeknél is hevesebben. A jégtömbök megállás nélkül hullottak a mennyezetről, végig az egész föld alatti bázison, ahogy azok hárman a rohanvást igyekeztek a szállítóhajók felé. Bár majdnem odaértek a hangárba, ahol indulásra készen Leila szállítóhajója várakozott. De amikor az utolsó fordulóhoz értek, látták, hogy a hangárba vezető átjárót teljesen elzárta a leomló hó és jég. Hán tudta, hogy más utat kell keresniük Leila hajójához, méghozzá gyorsan. Visszavezette őket arra a folyosóra, amelyről jöttek, óvatosan kerülgették a lehulló jégdarabokat, közben Hán bekapcsolta a rádióját. c egy hetes es szállítóegység! – üvöltötte az aprócska mikrofonba. – Megyünk már, várjatok! Elég közel voltak a hangárhoz, hogy hallják, amint a Leila menekülését szolgáló űrjármű hajtó művei feldübörögnek, készen a startra. Még néhány métert kéne előre haladniuk, és akkor a hercegnő megmenekülne is. A járat hirtelen valami ízonyú robajjal inogni kezdett, amely végig az egész föld alatti bázison. Szempillantás alatt leomlott az egész mennyezet az orruk előtt. Áthatolhatatlan akadályt emelve a hangár és a három menekülő között. Döbbentem meredtek az eléjük tornyosuló fehér tömegre. Bentrekedtünk! kiáltott Hán a mikrofonjába, jól tudván, hogy ha a szállítóegység csak parányi esélyt akar adni saját menekülésének, nem vesztegethetik az időt azzal, hogy elolvaszák vagy átfúrják a barikádot. Szálljanak, föllorgána hercegnő nélkül! odafordult a lányhoz. Ha szerencsénk van, talán még eljutunk a Falkonig. A hercegnő és Szrípió anyomába ered aki hanyat homlok eliramodott egy másik járat felé, reménykedve, hogy a Millennium falkon és Vuki pilótatársát nem temette még maga alá egy églavina. A felkelők tisztje, az előtte elterülő fehér csatamezőt vizslatta, látta, hogy a megmaradt hósiklók elsűvítenek a feje fölött, és aztán, amikor a siklók odaértek a romjaiban heverő, felrobbant monstrumhoz, megpillantotta az utolsó néhány, még álló birodalmi lépegetőt. Felkatintotta a rádióját, és meghallotta a visszavonulási parancsot. – Figyelem, ellenségtől elszakadni, visszavonulást megkezdeni! Jelt adott az embereinek, hogy húzódjanak vissza a jégbarlangba, és közben észrevette, hogy a vezér lépegető nehézkesen trappolva még mindig a generátorok irányába tart. Ennek a támadó gépezetnek a belseiben versztábornok most odalépett az ablakhoz. Innen kitűnően láthatta az odalent feltűnő célpontot. Alaposan szemügyre vette a repedező falu generátorokat és a védelmüket ellátó egységeket. 0,335. A célpont lőtávon belül, jelentette az egyik pilótája. A tábornok a hadműveleti tisztjéhez fordult. A legénység hagyja el a gépet, és indítson földi támadást, adta ki a parancsot versz. Irányzók! Cél a központi generátor. A vezérlépegető oldalán további két behamót szörnyeteggel előre lódult, és az ágyúiból megsemmisítő erejű tüzet szórta hátráló felkelő osztagokra. Aztán bekapcsolódtak a másik két lépegető lézerágyúi is a hangversenybe, és a levegőben tucatjával röpködtek a felkelők lekaszabolt tetemei. Néhány katona, akinek valahogy sikerült elkerülni a gyilkos lézersugarakat, a lépegetők iromba talpai alatt halálát lelte. Felismerhetetlen pép maradt csak belőlük. A levegő elnehezült a vér és a sercegve égő emberi hús bűzétől, a szünni nem akaró robbanások pokoli menydörgésben egyesültek. Kétségbe esett menekülése közben a néhány életben maradt felkelő harcos megpillantott egy visszavonuló siklót a távolban, égő törzséből fekete csíkot húzva az égboltra, dőlt a füst. Már hobbi alig-alig látott ki a pilótafülkéből a tönkrelőt gépéből ömlő füst miatt, azért elelkapott néhány villanást az odelen túló mészárlásból. Az egyik lépegető lézerágyúja eltalálta, megsebesült, mozdulni is alig bírta a fájdalomtól, a hajója irányítása pedig ember fölötti kint okozott. De ha csak addig sikerülne még kitartania, amíg a visszaér a bázisra, talán talál egy orvosrobotot, és akkor... De nem. Nem hihette komolyan, hogy akár addig is kihúzza. Haldoklott, ebbe most már biztos volt, és a bajtársainak, odelent az árkokban, nekik sem volt már sok hátra, ha csak valami csoda nem történik. Verszábornok, aki büszkén jelentett a birodalmi főhadiszállásnak, nem vette észre a feléjük repülő zsivány négyet. Véderlovag, jelentem, elértük a központi generátort, a védőpajzsot pillanatokon belül leromboljuk, önök pedig megkezdhetik az inváziót. Amint végzett a jelentéssel, Versz kikapcsolta a rádiót és az elektromos célirányító készülék után nyúlt, és a nézőkébe pillantva a célkeresztet a központi generátorra irányította. A lépegető számítógépei is elvégezték a dolgokat. A két hajszál keresztfedésbe került. Aztán mindenok nélkül egyszerre csak eltűntek a kiírások a monitorképernyőről. Versztábornok megzavarodott, ellépett a berendezéstől, és ösztönösen a pilótafülk egyik ablaka felé fordult. Rémületében összerezzent, amikor a lépegetőjével szemben egy füstött okádó repülőtárgyat vett észre, amely nyílegyenesen feléjük tartott. A többi pilóta is döbbenten látta a sebesen közeledő siklót, és tudták, nincs már idő, hogy eltérítsék az ormótlan lépegetőt. De hiszen ez kezdte az egyik pilóta. Abban a szemvillanásban Hobbi égő gépe besapódott a lépegető pilóta akár egy kamikáz repülő, üzemanyaga azonnal felrobbant, láng és törmelék tengerbe borítva a monstrumot. Egyetlen másodpercig még emberi sikolyok hallatszottak, aztán szilánkok röpködtek, végül az egész, óriási gépezet a földre zuhant. Talán ez a közeli detonáció volt az oka, hogy Luke Skywalker az ájulásból felriadva magához tért. Nehéz, kába fejét lassan fölemelte a hóból. Borzasztó gyöngének érezte magát, és a tagjai valósága sajogtak a maró hidegtől. Hirtelen arra gondolt, hogy a fagyás talán már kárt is tett a teste szövetejében. Reménykedett, hogy nem így van. Nem sok kedvet érzett, hogy újra beáztassák abba a ragacsos baktamasszába. Megpróbált felállni, de visszahanyatott a hóba, és közben csak azért fohászkodott, nehogy észrevegye a lépegetők valamelyik pilótája. Rádiója adást jelzett, és Luke valahogy összeszedte magát annyira, hogy vételre állítsa a készüléket. – Az előre tolt egységek befejezték a visszavonulást – mondta egy hang a rádióban. – Miféle visszavonulás? – Lúk eltűnödött egy pillanatra. – De hiszen akkor Leila és a többiek megmenekültek. Lúk hirtelen úgy érezte, hogy a vérontás és annyi hű felkelő katona halála mégsem volt hiába való. Meleg hullám öntött el a testét, és végre sikerült fölemelkednie, aztán lassan bukdácsolva elindult az egyik távoli jég alakzat felé. A föld alatti bázis hangárját újabb robbanás reszkette meg, a mennyezet rései tovább tágultak, s a lehulló jégdarabok kis hián elborították a millenium falkont. Bármelyik pillanatban számítani lehetett rá, hogy beomlik az egész mennyezet. Úgy lett, a hangárban egyetlen biztonságos hely maradt, a teherhajó hasa alatti szűk terület. Türelmetlenül kucorogva itt várta csubakka, kapitánya visszatértét. A vuki lassan már aggódni kezdett. Ha pillanatokon belül fel nem bukkan hán, a fálkon előbb-utóbb jégsírba merül a záporozó tömbök halma alatt. De csubakkát társa iránti hűsége visszatartotta attól, hogy egyedül meneküljön a teherhajóval. Miközben a hangár remegés egyre fokozódott, csubakka mozgást vett észre az egyik csatlakozó járatban. A torzomborz óriás hátravetette a fejét és a hangár megtelt telitorkú üvöltéssel, miközben már látta is, hogy hánszóló feje megjelenik a bejáratot félig elzáró egyik jégbucka fölött, nyomában Leila hercegnővel és a kivételesen kissé ideges szrípjóval. A hangártól nem túl messzire elközben már birodalmi rohamosztagosok özönlötték el az elhagyott folyosókat, az arcukat fehér sisak és fehér hó ellenzőt takarta. Közöttük volt a vezérük is, ez a fekete köpönyeges alak, aki körbepillantva szemügyre vette az össze-vissza romhalmaszt, ami az imént még a felkelők hotbéli bázisa volt. Dártvéder fekete sziluettje élesen elvált a hófehér falak, Mennyezet és padlózat alkotta a háttértől. Ahogy jött ott előre a fehér katakombák mélyében, méltóság teljesen félre lépett a mennyezetből lezuhanó egyik útjából. Aztán ment tovább, és olyan hatalmasakat lépett, hogy a katonáinak futásnak kellett eredniük, ha tartani akarták vele a lépést. A csészehaj formájú terhajóból előbb mély hangú, majd egyre sivítóbb dübörgés tört elő. Szóló ott állt a Millennium Falcon vezérlőpultjánál, és végre otthon érezte magát. Gyors mozdulatokkal egymás után nyomta meg a különböző kapcsolókat, és várta, hogy a műszerfalon felvillanjon a fénypontok ismerős mozaikja, de a kontrollfények közül csak némelyik működött. Csubakka ugyancsak észrevette, hogy nincs minden rendjén, és izgatottan elvakkantotta magát, Leila közben egy másik műszerrel volt elfoglalva, amely szintén nem működött. – Hát ez meg mi, Csubi? – kérdezte Hán A Vuki egyértelműen borulátó vakkantással válaszolt. – Talán, ha kiszállnék és segítenék tolni – csattant föl Leila hercegnő – aki most már komolyan arra gondolt, hogy talán csak a koréliai izzadtsága tartja össze ezt az egész ócsga vasrakást. – Csak semmi aggodalomfenség! Mindjárt beindítom! Csörömpölve megjelent szrípió, és hevesen hadonászva megpróbálta magára vonni hán figyelmét. – Uram! – kockáztatta meg a robot. – Épp azon tűnődtem, vajon szabadna-e? de optikai érzékelői regisztrálták a rámeredő arcon gyülekező ráncokat, ezért így fejezte be. Bár tulajdonképpen nem is olyan sürgős. A Dártvéder nyomába nyomában lóholó birodalmi rohamosztagosok mennydörgésszerű robbaljal nyomultak előre a felkelő bázis jégfolyosóin. fokozták az iramot, amikor meghalották a folytott dübörgést a jéghegy gyomrából. Véder alakja enyhén megfeszült, amikor a hangárba lépve megpillantotta a milleniumfálkon oly jól ismert csészeaj formájú tömegét. Közben az ütött kopott teherhajó belsőjében Hánszóló és Csubakka lázasan igyekeztek mozgásra bírni a járművet. Jóságos ég, ezzel a rozsdás kasznival az életben túl nem jutunk a blokádon. sopánkodott Leila hercegnő. Hán úgy tett, mint aki semmit se hallott, inkább a falkon műszereivel babrált, és erőlködött, hogy megőrizze a nyugalmát, ha már az úti cserben hagyta az övé. Rendületlenül nyomogatta a kapcsológombokat a műszerfalon, mit sem törődve a hercegnő megvető pillantásaival. Hát persze, a lány nyilván nem bízik benne, hogy ez az innen-onnan összeszedett pótalkat részekből és ócskavas lemezekből összetákolt bádogbili. Képes lesz -e egy darabban maradni, míg ha véletlenül sikerülne is túljutniuk a blokádon? Hán megnyomott egy gombot a belső hírközlőn. – Csubi, most próbáld! – aztán Leilára kacintva hozzátette még. – Az öreg lány még fog szolgálni egy-két meglepetéssel. – Hát, szó se róla, tényleg meglepne, ha beindulna. Mielőtt Hán gondosan kifent karddal riposztozhatott volna, a Falcon váratlanul megremegett egy odakint elsütött birodalmi lézerpuska lövésétől. A pilóta fülke ablakaiból mindannyian látták, hogy egy birodalmi rohamoztak kibiztosított fegyverekkel a kézben megjelenik a hangár túlsó végében. Hán tudta, hogy a Falcon horpat fémköpenye ezekkel a kézifegyverekkel még csak-csak megbirkózik, de azzal a néhány páncélőköl forma nehéz fegyverrel, amit a birodalmiak sietve igyekeztek felállítani, már aligha. ha. – Csubi! – üvöltötte hántorka szakadtából, miközben hamar becsatolta magát a pilótaülésbe. A mellette levő navigátori helyre eközben becsatolta magát egy szemlátomást, igen, kedvetlen fiatal hölgy. Oda-kint a hangárban a rohamosztagosok, Katonás hatékonysággal végezték az otromba lövegek összeszerelését. A hátuk mögött lassan szétsúsztak a hangár hajtószárnyai. A falkon tetején előbújt a hajó, egyik nagy tűzerejű lézerágyúja körbefordult, és célba vette a rohamosztagosokat. Hánnak haladéktalanul cselekednie kellett. Habozás nélkül tüzet nyitott a lézerágyóból, és halálos erejű sugáradagot lövelt a célba vett rohamosztagosokra. A robbanás nagy évben szórta szét, vértbe bújtatott hulláikat a hangár padlózatán. Csubakka viharzott be a pilóta fülkébe. – Nincs más hátra, adjuk rá az indítást! – jelentette Kihán. – Aztán majd csak lesz valahogy. A vuki begyömöszölte szőrös, Atléta termetét a másodpilóta székébe, miközben az ablak előtt, épp az ő oldalán újabb lézerlövedék robbant. Dühesen felordított, aztán nekiesett a kapcsolóknak, és a falkon gyomrából egyszerre csak felhangzott a hajtóművek régen várt dübörgése. A koréliai vigyorogva a hercegnő felé fordult, és a szemében amolyan, na ugye megmondtam én, kajánság villant fel. Egy szép napon majd! – mondta a hercegnő gyöngéd utálattal. – Kiderül, hogy maga se tévedhetetlen, és én szívből remélem, hogy akkor ott leszek, hogy lássam. Hán nem felelt, csak elmosolyodott, aztán a másodpilotájához fordult. – Adj neki! – kiáltotta. A jókorat teherhajó hajtóművei fülhasogatóan bömböltek. A farok részből tüzes menykő csapott ki, és a nyomában szempillantás alatt minden szétolvott. Csubakka eszevezetten nyomogatta a kapcsolókat, és közben a szemes arkából figyelte, ahogy a jégfalak elhúznak a kiemelkedő teherhajó mellett. Az utolsó pillanatban, épp mielőtt felemelkedtek volna, hán még látta, hogy a rohamosztagosokhoz futva megérkezik az erősítés. A nyomukban megjelent egy baljóslatú óriás, tetőtől talpik feketébe öltözött alakja. Aztán már csak valami teljeszerű derengés látszott, majd a milliárdnyi szikrázó csillag. Amikor a millenium falkon kiemelkedett a jéghangárból, röptét észlelték lentről is. Luke Skywalker parancsnok, aki most mosolyogva fordult a vecshez és az irányzójához. Legalább Hannak sikerült elmenekülnie. Aztán mindhárman elindultak várakozó X-szárnyú vadászgépeik felé. Amikor a közelükbe értek, kezet ráztak, és Kiki beszállt a maga hajójába. – Sok szerencsét, Luke! – szólt Luke után wedge, amikor elváltak. – Viszont látásra találka helyen. Luke visszaintett válaszul, aztán elindult a maga X-szárnyú vadászgépéhez. Ahogy ott állt a helyenként fejmagasságig felhamozodott hó és jégtörmelékben, megrohanta a magány érzése. Teljesen magára hagyottak érezte magát most, hogy is elment, és ami még ennél is rosszabb, Leila hercegnő is valahol az ismeretlen messzeségbe járt. Ki tudja, talán már egy másik naprendszerben. Aztán a kietlen semmiből váratlanul felharsant egy ismerős fütty. Ártú! kiáltott föl Lók. Hát te vagy az? Kényelmesen elhelyezkedve az R2-esek számára felszerelt ajzaton, ott ült az aprócska, hordóformájú robot és kíváncsian forgatta fejét a hajó tetején. Arthur észrevette a közeledő alakot, és megkönnyebbülten füttyentett, amikor beépített számítógépe tájékoztatta, hogy Luke az. A fiatal parancsnok úgy szintén megörült, amikor szembe találkozott ezzel a robottal, amely már oly sok korábbi kalandjára kísérte el. Luke felkapaszkodott a pilótafülkébe, elhelyezkedett a műszerek mögött, és közben hallotta, hogy Vegs dübörögve tartól, és elhúz a találkozóhely irányába. Kapcsolt be a hajtóműveket, és hagyd abba az aggódást! Nem sokára a levegőben leszünk, mondta Luke a robotnak, mint egy felelettül Artu ideges csipogására. Luke járműve hagyt el utolsóként a bolygót, amely egy igen rövid ideig a birodalom zsarnoksága ellen küzdő forradalmi erők titkos bázisa volt. Darth Vader, mint valami fekete fantom, szapora léptekkel járta be a felkelő kégerügyének romjait. A kíséretében levő katonák futni kényszerültek, ha tartani akarták vele a lépést. Ahogy mentek előre a járatokban, hátulról futva beérte őket Piet Admirális. Tizenhét hajót szétlőttünk, jelentette a fekete lovagnak. Nem tudjuk, hánynak sikerült megszöknie. Véder csak úgy mentében, hátra se fordulva, oda vetette neki a maszke mögül. És a Millennium falkon. Piet nem válaszolt rögtön, nem bánta volna, ha erről a kérdésről nem is esik most szó. – A nyomkövető kameráink rajta vannak! – felelte végül egy kis megszeppenten. Véder most megállt, szembefordult az admirálissal, teljes testével föléje magasodva a tisztnek. Piet úgy érezte, hogy hirtelen eláll a szívverése, és amikor a fekete lovag ismét megszólalt, a hangja semmi kétséget sem hagyott afelől, hogy milyen sors vár azokra, akik esetleg nem teljesítik maradéktalanul a parancsait. Fogja el végre azt a hajót, sziszegte. Ahogy a Millenium Falcon a szabad űr felé száguldott, a jégbolygóból egyre zsugorodó halvány pont látszott már csak. Nem sokára meg sem lehetett különböztetni a milliónyi más sziporkázó csillagtól. De a Falcon nem egyedül haladt ezen az űrméjébe vezető ösvényen. A nyomában ott jött a birodalmi flotta egy része, köztük az Avenger csillagrombolóval és, vagy fél tucatnyi tíj vadásszal. A vadászgépek a hatalmas és lassú mozgású romboló előtt haladtak, és egyre jobban megközelítették a szökni próbáló Millennium Csubakka még a Falcon dübörgő hajtóműveit is túlövöltötte. A hajó lassanként hánykolódni kezdett, ahogy a felzárkózó vadászgépek pukkanó lövedékei egyre közelebb robbantak. – Jól van már, jól van, én is látom őket – kiáltott vissza neki Hán. Minden ügyességére szüksége volt, hogy irányban tartsa a hajóját. – Kiket lát? – kérdezte Leila. Hán kimutatott az űrbe két szokatlan fényes pontra. Újabb két csillagromboló – és egyenesen feling tartanak. Boldog vagyok, hogy ennyire fején találta a szeget, amikor azt mondta az imént, hogy semmi baj sem lesz, mondta a lány egy árnyalatnyi gúnyal a hangjában. Már épp kezdtem aggódni. A hajót hevesen dobálták a vadászgépekről leadott lövések, úgyhogy a pilóta fülkébe lépő szrépjónak minden erejét össze kellett szednie, hogy elnevezítse az egyensúlyát. Fémtestek, Kongva ütődött a falaknak, ahogy Hán felé igyekezett. Uram! kezdte, mint egy próbaképpen. Épp azon gondolkoztam. Vagy befogod a szád, vagy befogom neked én! Pintette a robotot egy fenyegető pillantás kíséretében Hán. A robot nyomban az első lehetőség mellett döntött. Még mindig a kapcsolókkal küszködve, hogy a pályáján tartsa a milleniumfalkont, a pilóta most a wukihoz fordult. Csubi! Hogy bírja a védőpajzs. A második pilóta elfordította feje fölött egy kapcsolókart, és feleletkép vakkantott egyet, amit szóló megnyugtató válaszként értékelt. Helyes! mondta Hán. Fénysebesség alatt lehet, hogy gyorsabbak nálunk, de azért akad még egy-két trükk, hogy lerázzuk őket. Kapaszkodjatok. A koréliai váratlanul szögben elfordította a hajót. A két birodalmi csillagromboló már majdnem lőtávolon belőre ért. Az üldöző vadászok és az Avenger is veszélyes közelségbe került. Hán úgy érezte, nincs más választása, mint hogy 90 fokban zuhanó repülésbe vigye a falkont. Amikor a hajó hirtelen előre bukott, Leilának és Csubakkának is meglódult a gyomra. Szegény szrépiónak is gyors belső kiegyenlítésre volt szüksége, hogy fémlábai alól ki ne fusson a padló. Han észrevette, hogy a társai valami őrült csillagközi káubojnak nézik, amiért erre a nyaktörő pályára irányította a hajóját. Pedig neki nagyon is pontos elképzelése volt. Most, hogy a falkon egyszerre csak eltűnt közülük, a két csillagromboló és az Avenger frontálisan egymásnak tartottak. Hál nem maradt más dolga, mint hogy kényelmesen hátradőjön és figyelje az eseményeket. Mindhárom csillagromboló belsejében víjogni kezdtek a szirénák. Ezeket a nehézkes, masszív hajókat nem ilyen fürge manőverek végrehajtására építették. Az egyik romboló lomhán kitért barra, hogy kikerülje az avengert. Bal szerencséjére azonban fordulás közben nekiütközött a vele párhuzamosan repülő másik rombolónak, végig szántotta az oldalát, amitől mindkét repülőerőt hevesen megremegett. A sérült rombolók fokozatosan sodródni kezdtek az űrben, miközben az Avenger tovább folytatta az üldözést, egy pillanatra sem tévesztve szemelől a Millennium Falkon, és láthatóan agyalágyult pilótáját. Kettővel megvolnánk, gondolta Hán, de még mindig ott sündörgött négy tívadász a fákon fara mögött, és egy csöppet sem takarékoskodtak a lézertűzzel. De Hán úgy érezte, elbánik ezekkel is. A hajót ide-oda vetette a szüntelen lövöldözés, és Leilának bizony alaposan kellett kapaszkodnia, hogy ki ne az ülésből. Ettől egy kicsit lehiggadtak. Újjongott Hán. Csubi, készülj föl, mindjárt átlépjük a fénysebességet. Egy pillanatnyi vesztegetni való idejük sem maradt, a lézertűz egyre erősödött, és a tívadászok pilótái kis hián bekukucskálhattak volna már az ablakon. Rettentő közel vannak, figyelmeztette Leila, hogy végre ismét szóhoz jutott. Hannak huncut fény vibrált a szemében, amikor a leányra nézett. – Igazán? – Akkor ezt figyelje! Hán előre nyomta a hiperülsebesség kapcsoló fogantyúját, mert alig várta már, hogy eltűnjenek onnét, meg hogy végre imponálhasson a hercegnőnek a talpraesettségével meg a hajója fantasztikus képességeivel. Semmi sem történt. A csillagok, amelyeknek mostanra elmosódó fénycsíkokká illett volna változniuk, mozdulatlan álltak a helyükön. Itt valami nagyon nem volt rendjém. – Mit figyeljek? – kérdezte Leila türelmetlenül. A válasz helyett hán másodszor is neki esett a fénysebesség kapcsolónak, és most sem történt semmi. – Az a bajban vagyunk – motyogta. A torka elszorult, tudta, hogy a baj enyhe kifejezés. – Ha szabad megjegyeznem, uram! – próbálkozott újfent Szrépió – én már korábban észrevettem, hogy az egész parafényrendszer hasznavehetetlen. Csubakka hátravetette a fejét, és fűsértő, fájdalmas ordítást hallatott. Jól nézünk ki, ismételte Hán. Körös körül egyre sűrűsödtek a becsapódó lézerlövedékek. És a millenium fákon nem tehetett mást, mint hogy folytassa az utata a lehető legnagyobb fény alatti sebességén, egyre mélyebben a fekete űrbe, nyomában egy raj ívadásszal és egy gigantikus birodalmi csillagrombolóval. Hetedik fejezet Luke Skywalker, ahogy lassan zúgorodni látta maga mögött a hó és jégbolygóját, X-szárnyú vadászgépe hord felületeit egymásba tolta, és a karcsú gép most már két szárnyon repül tovább.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 Még egyszer hátrapillantott a parányira zsugorodott jégbolygóra, és érezte, nincs többé visszaút. Luke megpöszkölt néhány kapcsolót, és meredek fordulóba döntötte az x gépet. Elmerülten nézte a szeme előtt elforduló csillagos űrt, ahogy a hajója csúcssebességen szálva új irányba indult.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 A kis robot elhallgatott, Lúk végül is parancsnok volt a felkelők szövetségében, és ebbéli minőségében hatálytalaníthatott parancsokat. Épp néhány kisebb igazítást végzett a műszerfalon, amikor Artú ismét csicseregni kezdett. Igen, Artú, sohajtott Lúk. A robot ezúttal igen halk neszeket hallatott, láthatóan, gondosan megválasztva minden csippantást és füttyöt.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 Nem, válaszolt Nem fáj a fejem. Nagyszerűen érzem magam. Miért kérted? Artú ravaszkásan ártatlan füttyel felelt. Nem, nem vagyok álmos, nem vagyok kába. Már a hegek is eltűntek. A következő fütty kérdőhangsúlyba kunkorodva emelkedett. Nem, fölösleges, Artú. Egyelőre hagyom még kézi vezérlésem.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 Csavarkulcs kirepült a kezéből. Amikor visszanyerte az egyensúlyát, a lármát túlővöltve vecsubakkára ordított. Ez nem sugár volt, valami komoly találat érte a hajót. Hán, hán! Leila hercegnő kiáltozott neki a piróta fülkéből, egészen magán kívül volt. Azonnal jön ide! Mint akit puskából lőttek ki, hán és csubakkal úgy rohantak előre a pilótafülkébe, amikor kinéztek az ablakon, elállt a Asteroidák. Ameddig elláttak, hegynagyságú szikladarabok röpködtek körös körül az űrben, mintha nem lenne elég bajuk azokkal az átkozott birodalmi üldözőhajókkal. Hán nyomban visszaült a helyére, és ismét átvette a fákon irányítását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 puszgolódott igyekezvén az észszerűség nevében befolyás gyakorolni a pilótára. Az aszteroid mezőben való sikeres navigálás esélye körülbelül egy a 2467-hez. Úgy rémlet, senki se figyel rá. Nézze, mondta savanyúan szólónak Leila hercegnő, Fölösleges belemenni ebbe a kalandba csak azért, hogy imponáljon nekem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 Most egy másik képernyőre nézett, és kajánul elmosolyodott, amikor látta, hogy az egyik aszteroida teljes erővel nekiütközik egy tívadásznak. A képernyőn felvillanó fény a robbanást. Ezen nem lesznek túlélők, gondolta Hán. A Falkon üldöző tívadászok pilótái a birodalom legjobb harci repülői voltak. De Hán szólóval ők sem versenyezhettek. Vagy mégsem voltak elég ügyesek, vagy elég őrültek nem voltak.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 Szikla mint minthogy a gazdájuk elé állva kudarcot kelljen jelenteniük. A legnagyobb a birodalmi csillagrombolók között királyi méltósággal haladva elhagyta hot lékkörét. oldalán két másik csillagromboló haladt, s a csoportot kisebb hadihajók egész regimentje fogta körül a védelmezőn. A középső rombolón Piet admirális ott ácsorgott Dártvéder meditációs kamrája előtt.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 felelte az admirális, és remegett a félelemtől. Helyes, admirális, mondta vontatottan Darth Vader. Tehát hamarosan! A Millennium Falcon felé két gigantikus aszteroida közeledett viharos gyorsasággal. A hajó pilótája merészen bedöntötte a fákont, A hajó meredek hívben ki is tért a két aszteroida útjából, csak hogy kis hián összeütközött egy harmadikkal.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 A kinti látvány még mindig vigasztalan volt, csak kő és kő. Porrá őrölnek bennünket, ha még sokáig itt maradunk ebben a mezőben, jegyezte meg Han. Ennek nem örülnék, vetette ellene szárazol Leila. Muszáj kiutunk ebből a zuhanyból. Szerintem is. Hát akkor megpróbálok közelebb húzódni az egyik nagyobb darabhoz, tette hozzá Han. Ezzel viszont már nem értett egyet a hercegnő. Közelebb?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 Hán lepillantotta göröngyös talajra, és a szeme megállapodott egy árnyékos bemélyedésen, amely innen föntről hatalmas kráternak tetszett. Hán lejjebb ereszkedett a fákonnal, közvetlenül a felszínig, aztán hús. Egyenesen berepült a kráterba. A bordaszerűen ívelt katlanfalak egyszerre csak körülfogták a hajót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 Oda tapadt a pilótaüléshez, és megfeszítette az izmait, számítva egy bármelyik pillanatban bekövetkezhető ütközésre. Aztán a hajó egyszerre csak előre lendült, Luke valami szörnyű zajt hallott, mintha a felgyorsult gép fák kiálló ágait beretvállná le rohanása közben. Amikor az X-szárnyú csikorogva, majd nagyot zökkenve végre megállapodott, Luke kis hián kirepült a pilótafülkéből. Megbizonyosodván, hogy valahára szilárd talaj van alatta, Lúk ernyetten hátradőlt az ülésben, és megkönnyebbülten felsóhajtott. Aztán meghúzott egy kapcsolókart, amitől felemelkedett a pilóta fülke teteje. Amikor kidugta a fejét, hogy szemügyre vegye ezt az idegen világot, tátva maradt a szája. Az X-szárnyút sűrű ködvette körül, erős leszálló fényei alig néhány lábnyira világították meg a terepet. Lúk szeme apránként megszokta a szürke félhomályt köröskörül, és most már halványan látni a környezők különös alakú fák, törzét gurba törzsét és ágaskododja kereit. Kihúzóckodott a pilóta fülkéből, miközben Ártu is kioldotta a tömzsi kis testét a tetőn levő ajzatból. – Ártu! – szólt rá Lúk. – Te csak maradj a helyeden, amíg én körülnézek.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 Lúk óvatosan kimászott hajója hosszúkás orr részére, és megállapította, hogy egy párával övezett, kisebb méretű pocsolyában landolt. Artu egy röpke hallatott, aztán egy hangos csobbanás hallatszott, majd néma csend. Lúk még éppen idejében fordult hátra, hogy lássa, amint a robot kupolás felső része nagyot budjanva elmerül a párolgó víz alatt. – Artu! kiáltozott Lúk.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 de akkor egy apróska periszkóp tört elő a víztükör alól, és Lúk erőtlen, gurgulázó csipogást hallott. – Micsoda megkönnyebbülés! – gondolta Lúk, miközben látta, hogy a periszkóp szép lassan a part felé tart. Lúk végigszaladt hajója orrán, és amikor már csak alig három méter választott el a parttól, a vízbe vetette magát, és a partra evickélt. Visszanézett, és látta, hogy Arthur még nem ért ki. Nyomás, Artú kiáltott Luke. Akármi volt is az a valami, ami hirtelen felbukkant Arthur háta mögött a vízben, túl gyorsan mozgott ahhoz, hogy Luke tisztállássa, ráadásul még a gomolygó pára is nehezítette a dolgát. Csupán egy megtermett, sötét alak körvonalait tudta kivenni.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 Artu kecses ívet írt le a levegőben, aztán csörömpölve egy puha szürke moha párnára huppant a parton. – Artu! – kiáltott fel lúk, és odarohant hozzá. – Jól vagy! – Lúk borzasztóan örült, hogy ez a lápiddögevő végül is úgy döntött, hogy a fémrobotok se nem ízletesek, se nem emészthetőek.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 A híd szögletes ablakain át elnézett a főfedélzet fölött, és az aszteroida mezőt bámulta, amelyből dühöten záporoztak a szikladarabok az űrben sikló hajójára. Százával sűvítettek el a kövek az ablak előtt. Egyikük másikuk összeütközött és káprázatos szikra esőt vetve felrobbant. Véder tovább figyelt és látta, hogy a flotta egyik kisebb hajója szétesik egy iszonyatos aszteroida becsapódását követően. Látszólag közömbösen elfordult az ablaktól, és most húsz, háromdimenziós képet vetítő képernyőre esett a pillantása. A húsz képernyőn húsz különböző birodalmi csatahajó parancsnokainak a plasztikus képe villózott. Annak a parancsnoknak a képe, akinek a hajóját épp az imént érte a végzetes találat, gyorsan halványodott, majdnem olyan gyorsan, ahogyan felrobbant hajójának izzóroncsai aláhultak a megsemmisítő feketeségbe. Föltűnt Piet admirális és egy szár segéd. Némán megálltak feketébe öltözött gazdájuk háta mögött, aki közben a középső képernyő felé fordult, amin a képet állandó statikus vibrálás törte meg, és amelyen az Avenger csillagromboló parancsnoka, Nida kapitány, éppen jelentést készült tenni. Az első szavait nem is lehetett hallani, teljesen elnyelte őket az adászavar. És ez volt az utolsó eset, hogy a monitorainkon feltűntek, folytatta Nida kapitány, Figyelembe véve, hogy milyen jelentős károkat szenvedett a saját hajunk, feltehető, hogy őket is tönkre zúzta az aszteroida mező. Védernek más volt a véleménye. Nagyon jól tudta, mire képes a Millennium Falcon, és tisztában volt arcátlan pilótája ügyességével is. – Nem, kapitány! – csattant fel Nem haltak meg! – Parancsolom, hogy minden rendelkezésre álló hajóval fésüljék át az aszteroida mezőt, amíg meg nem találják őket. Amint Véder kiadta a parancsot, Nida kapitány meg a többi 19 parancsnok képe teljesen elhalványult. Amikor az utolsó hologram is eltűnt, a fekete lovag, aki megérezte a háta mögött álló két férfi jelenlétét, megfordult. – Nos, mi az, ami olyan fontos, hogy nem várhatott admirális? – kérdezte dőfös fensőbséggel. – Halljam! Az admirális arca elfehéredett a félelemtől, nehéz lett volna eldönteni, vajon a hangja vagy a test jobban, amikor megszólalt. A... – A császár! – a császár! – visszhangzott a fekete légrosté mögül. – Igen! – Erősítette meg az admirális. Az az utasítása, hogy ön vegye fel a kapcsolatot vele. Vigyék ki a hajót az mezőből, Rendelkezett Véder. Olyan pozícióba, ahonnan zavartalanul adhatunk. Értettem, uram. És kapcsolják az adáskódot a meditációs kamrámba. A Millenium Falcon végre búvó helyre lelt a kis barlangban. Korom sötét volt odabent, és minden csepegett a nedvességtől. A Falcon legénysége fokozatosan leállította a hajtóműveket, míg végül tökéletes volt a csönd. A pilótafülkében Hans Szóló és másod másodpilótája éppen elkészültek a hajó elektronikus rendszerének a kikapcsolásával. Még a hajó belsejében is egészen elhalványultak a készelléti világítás fényei, Majdnem olyan sötét volt, mint odakint, a védelmet nyújtó barlangban. Hán lejlára pillantott, és a fogait kivillantva rávigyorgott. Egészen romantikus hangulatom támadt bent. Csubakka felmordult. Számtalan teendő várt rájuk, és a vukinak szüksége volt Hán teljes figyelmére, ha valóban ki akarták javítani a rendetlenkedő hiperhajtóművet. Han dühösen fordult vissza a munkájához. – Mit nyűgösködsz? – förmet rá a wukira. De mielőtt csubakkal válaszolhatott volna, alázatosan előbátorkodott a protokorrobot, és feltett hánnak egy égetően fontos kérdést. – Uram! – szörnyen sajnálom, hogy ilyen csekésséggel zargatom, de ugye vár, az, hogy a készeléti energiarendszeren kívül mindent kikapcsolnak, rám nem vonatkozik. Csubakka, visszhangzó vakkantásokkal adott hangot félreérthetetlen véleményének, de Hán nem értett egyet vele. Nem, mondta. Terát szükségünk lesz, hogy szóba elegy az öreg falkonnal, és megtalálod az okát, amiért elromlott a hiperhajtómű. A hercegnőre sandított, és hozzátette még. Bocsánat fenség, nincs önnél véletlenül egy... Makrohegesztő? Mielőtt Leila méltóképpen válaszolhatott volna, a Millenium falcon alaposan oldalba taszította valami ismeretlen erő. A pilóta fülke meglódult, és minden, ami nem volt lerögzítve, röpködni kezdett, még a megtermett Vuki is, aki lármás ordítozásba fogott, csak ereje megfeszítésével bírt az ülésben maradni kapaszkodjatok, kiáltott Hán. Vigyázat! Sripió nekivágodott az egyik falnak, aztán összeszedte magát valahogy. Uram, könnyen elképzelhető, hogy ez az aszteroida nem valami stabil. Szívből örülök, hogy felhívod a figyelmünket ezekre az újdonságokra. Vetett rá egy dühös pillantást, Hán. A hajó ismét meglódult, most még hevesebben, mint az imént. A Vuki megint felüvöltött. Sripió hátra tántorodott. Leila meg átszédült a kabin túlsó végébe, egyenesen szóló kapitány kitárt karjaiba. A hajórászkodása ugyanolyan váratlanul maradt abba, ahogy az előbb elkezdődött. De Hán még mindig átölelve tartotta Leilát. A lány most az egyszer nem húzódott el, és Hán esküdi mert volna rá, hogy szándékosan bújik a karjaiba. No hát, hercegnő, mondta kellemesen meglepődve, erre nem is számítottam. Erre aztán nyomban elhúzódott a lány. Engedjen! Próbálta kiszabadítani magát Hán öleléséből. Kezdek mérges lenni. Hán látta, amint az a jól ismert, arrogáns kifejezés lassan visszatér a lány arcára. Pedig nem is látszik mérgesnek, hazudta. Miért? Milyennek látszom? Gyönyörűnek. Felelte Hán az igazságnak megfelelően, és annyi érzelem volt a hangjában, hogy maga is meglepődött. Leila hirtelen elszégyelte magát. Elpirult, és amikor maga is rájött, hogy pirul, elfordította a tekintetét. De Szóló még mindig átölelve tartotta, és ő nem is nagyon igyekezett kibontakozni az ölelésből. De Hán nem bírta ki, hogy a gyöngét pillanat tovább tartson és olyan izgatottnak, tette hozzá önkéntelenül. Lejlát szempillantás alatt elöntötte a pulyka méreg. Ismét felöltötte a mérges hercegnő és a szenátor pózát, gyorsan elhúzódott, és a lehető legméltóság teljesebb ábrázatát vette fel. Elnézést, kapitány, mondta, és most már a dütő volt piros az arca, de attól, hogy maga karjába vesz, még nem jövök izgalomba. Hát azért remélem ennél többre egyelőre nem számít, marogta hán, és inkább magára volt dühös, mint a lány iménti szúros megjegyzésére. Sőt, egyáltalán semmire sem számítok, mondta Leila felháborodottan, kivéve azt, hogy békén hagyjon. Nagyon szívesen, ha méltóztatik, férre az utamból. Leila zavartan vette észre, hogy bizony még mindig elég közel áll a férfihoz, Arrébb lépett, és igyekezett másra terelni a beszélgetést. Nem gondolja, hogy ideje volna hozzáfognunk a hajója megjavításához? Tőlem nyugodtan. Felelte hűvösen Hán, és a szemöldökét ráncolta. Leila villám gyorsan sarkon fordult, és kisihetett a pilóta fülkéből. Hán még egy pillanatig mozdulatlanul álltott, igyekezett összeszedni magát. Bambám rábámulta pillanatnyilag szótlan Vukira meg a robotra, akik mindketten elejétől végéig szemtanúi voltak a jelenetnek. – Gyerünk, Csubi! Verjünk a fenekérennek a repülő rövid záratrakásnak! – mondta aztán gyorsan, hogy véget vessen a kínos pillanatnak. A másodpilóta egyetértően vakkantott, aztán a kapitányához csatlakozva kiment a pilóta fülkéből – Hán még visszapillantott répióra, aki még mindig mozdulatlanul állt ott a pilótafülket derengő félhomájában, mint akinek teljesen elakadt a szava. Na mi lesz már te bronztalicska? Kénytelen vagyok elismerni, dünnyögte a robot maga elé, miközben csoszogva elindult kifelé, hogy olykor még én sem értem az emberek viselkedését. Luke Skywalker x szárnyú vadászgépének a fényszórói beléhazítottak az ingoványos bolygót borító sötétségbe. A hajó időközben még jobban alámerült a marasztaló lábba, de még eléggé kilátszott a teteje ahhoz, hogy Luke kimentsen a raktár fülkéből néhány nélkülözhetetlen dolgot. Luke tudta, hogy a hajója előbb-utóbb még mélyebbre süllyed, sőt, könnyen lehet, hogy teljesen a víz alámerül. Úgy vélt mégis mégiscsak, jobb esélyei lesznek az életben maradásra, ha kiment belőle annyi felszerelést és élelmiszert, amennyit csak tud. Most már olyan sűrű volt a sötétség, hogy Luke éppen csak az orráig látott. Arrébb a kusza a dzsungelből roppanón ezt hallott, és a hátán végigfutott a hideg. A pisztolyához kapott, készen, hogy odasózzon, ha bármi elugorna a vadomból, hogy rátámadjon. De semmi sem mozdult, így hát visszacsúsztatta a fegyvert a tokjába, és folytatta a kirakodást. – Neked se ártana már egy kis feltöltés, mi? – kérdezte Ártutól, aki türelmesen várta, hogy rákerüljön a sor, és ő is megkapja a maga táplálékát. Luke előkotort egy kisméretű, hordozható olvasztókemencét az egyik pótalkatrészre kezdből, bekapcsolta a tápelemet, és jól esően nyugtázta még azt a parányi izzást is, amelyet ez az apró fűtőeszköz nyújtani tudott. Aztán keresett egy csatlakozókábelt, és a végét bedugta Ártu egyik kiálló alkatrészébe, amely távolról egy orra emlékeztetett. A robot elismerően füttyentett egyet, amikor elektronikus belső részeibe áramlani kezdett a jótékony energia. Luke elhelyezkedett a földön, és felnyitott egy élelmiszerkonzervet. Falatozni kezdett, és közben ártóz beszélt. Most már csak jodát kell megtalálnom, ha egyáltalán létezik. Idegesen körbe pillantott a dzsungelből kivetülő árnyakon, és félelem meg rossz közérzet gyötörte, Ráadásul növekvő kétséget érzett a küldetését illetően. Szó se róla, eléggé furcsa helyezett egy Jedi tanítónak, mondta a kisrobotnak. A hideg futkározik a hátamon. ártú válaszul cippantott egyet, s a hangkordozásából kétséget kizáróan kiderült, hogy teljes mértékben osztja Luke véleményét erről a lábvilágról. Bár... Fűzte tovább a gondolatait Luke, miközben immelámmal folytatta az evést. Valahogy mégis olyan erősnek tűnik ez a vidék. Az az érzésem, mintha... Nos, mi az érzésed? De hisz ez nem ártu hangja volt. Luke felpattant, a pisztolyához kapott, megfordult, és fürkészve a sötétbe merett, hogy megtalálja az iménti hangforrását. Megfordulva egy parányi kis lényjel találta szemközt magát, aki ott állt néhány lépésnyire tőle. Luke nyomban meglepetten hátra lépett. Ez az apró kis teremtmény, mintha föld alól bújt volna elő. Alig lehetett magasabb fél méternél, mégis nyugodtan álltott a föléje tornyosoló fiatalember előtt, aki egy félemeletes lézerpisztolyt a kezében. Lehetetlen volt megállapítani ennek a töpörödött, aszott kis izének a korát. Az arcát mély barázdák szántották, de manószerű, csúcsos fülei az öröki fiúság látszatát kölcsönözték megjelenésének. Hosszú fehér haja, amelyet középen elválasztva hordott, leomolva keresztezte kékes bőrű fejét. A lény két lábon járt, rövid, lábszárai voltak, amelyek három ujjú, leginkább a hüllőkére emlékeztető lábfejben végződtek. A testét szürke rongyok fették, akár az ingovány fölött hömpölygő ködök, rongycafatok, amelyek alig, megközelítették a teremtmény valódi korát. Lúk pillanatnyilag tanástalan volt, nem tudta féljene vagy nevessen inkább. De amikor belenézett azokba a kidülledő szemekbe, és megérezte a lényből áradó jó indulatot, megnyugodott. Végül a lény mutogatni kezdett a lúk kezében szorongatott pisztolyra. Eltedd a fegyvert! Én téged nem bánt, mondta. Lúk habozott egy pillanatig, aztán némán az övébe dugta a pisztolyt és közben azon tűnődött, vajon mi viszi rá, hogy szó nélkül engedelmeskedjék ennek az apró lénynek. Kíváncsi vagyok, szólalt meg ismét a manócska. Miért te jöttél ide? Keresek valakit, felelt elúk. Keres, keres? Visszhangozta a manócska látható érdeklődéssel, és széles mosoly terült szét az arcán, amitől a barázdák még tovább mélyültek. Pedig már találtál valakit, vagy nem? Na, ugye? Lúk vigyázott, ne, hogy ő is elnevesse magát. Hát, igen. Én sokat segíthet neked. Bizony, bizony. Lúka maga számára is érthetetlen módon bizalmat érzett ez iránt, a fura szerzet iránt, de arról egy cseppet sem volt meggyőződve, hogy egy ilyen parányi kis a segítségére lehet fontos küldetésében. Nem hiszem, mondta neki gyengéden. Tudod... Én egy nagy harcost keresek. Egy nagy harcost. A manúcska megrázta a fejét, fehér haja huncutól fityegett csúcsos fülei közöl. A háborúkban senki sem lesz nagyjá. Különös meglátás, gondolta lúk, de mielőtt felelhetett volna neki, ez az emberformájú aprócska lény hirtelen ott termette a kimenekített felszerelési tárgyaknál. Lúk elképedve figyelte, mint turkálni kezd a dolgai között, amiket még a hotról hozott magával. – É, mész onnan rögtön! – kiáltott rá Lúk, akit meglepett ez a furcsa viselkedés. Most Artó is megindult, caplatva az egymásra hányt ládák felé. Optikai szenzora úgy nagyjából egy magasságban volt a lénygel. A robot rosszallóan sikongatott, mikor észrevette, hogy a manócska csöppet sem zavartatta magát, a felszerelésük között turkál. A fura kis szerzet megragadta azt a dobozt, amelyben Luke élelmének a maradékai voltak, és beleharapott az ennivalóba. – Megállj! – Az az én vacsorám! – kiáltott fel lúk. De a manócska talán még a szájába sem vette az első falatot, már is kiköpte és milyen barázdált arca elfancsalodott, akár egy aszalt szilva. – Fúj! – mondta köpködve. – Köszönöm, nem kérek, hogy lehet ilyen nagyra nőni ettől a borzalomtól? – kérdezte, és Lúkot méregette. De Lúk megint csak nem jutott hozzá, hogy válaszoljon. A manúska odahajította a dobozt a lába elé, aztán piciny, finom kezével belenyúlt egy másik ládába. – Ide figyelj, barátom! – mondta lúk, és a szemébe nézett ennek a bizarr ételmaradék falónak. Eszünk ágába sem volt, hogy itt szálljunk le, és ha ki tudnám rángatni a vadászgépemet ebből a kátyuból, szavamra mondom, egy percig sem maradnék tovább, de hát nem tudom. Úgyhogy nem tudod kirángatni a hajódat? Már próbáltad? Már próbáltad? mekegte a manóska. Lúknak be kellett látnia, hogy még nem próbálta, de hát nyilvánvalóan képtelen ötlet is lett volna, hiszen a legelemibb eszközök sem álltak a rendelkezésére, hogy hirtelen magára vonta a manúcska érdeklődését Lúk egyik ládájában valami. Lúk végképp elveszítette a türelmét, amikor azt látta, hogy ez a bolondos kis figura kikap valamit a ládájából. Tudván, hogy életben maradásának egyetlen esélyét jelentik ezek a holmik, a láda után kapott. De a manócska nem engedte el a zsákmányt. Egy miniatűr elemlámpát, amelyet elszántan szorongatott kékbőrű kezében. Kigyulladt a parányi fény, és sugara a manócska örömittas arcára vetült, aki nyomban vizsgálgatni kezdte az új szerzeményt. – Add ide rögtön! – Ordította a lúk. A manócska hátrállt a fenyegetően közeledő fiatalember elől akár egy dacos kisgyerek. – Enyém, enyém! – Különben nem segít neked. A manócska még mindig a melléhez szorítva az elemlámpát tovább hátrált, és önkéntelenül nekiütközött ártudítónak. Szörnyen meglepte, hogy a robot mozogni tud, csodálkozva megállt mellette, most már a közeledő lúkkal sem törődve. Nincs szükségem a segítségedre, mondta Lúk dühösen. Ellenben a lámpámra szükségem van. Jó hasznát látom majd ebben az ocsmány sárfészekben. Lúk azonnal rádöbbent, hogy ez bizony sértés volt. Sárfészek, ocsmány? nekem ez van otthon! Amíg ők vitatkoztak, Ár kinyújtotta az egyik gépkarját. Aztán báratlanul megragadta az elcsort lámpát, és a két kis alak abban a szempillantásban húzakodva egymásnak esett az ellopott zsákmányon. Ahogy ott dulakodtak, Ártu elsercegett néhány elektronikus adod idét. Enyém, enyém, add vissza! Kiáltozta a manócska. De aztán hirtelen úgy látszott, mintha föladná a képtelen harcot, és az egyik kékes ujjacskájával gyöngén megbökte Ártut. A robot harsány döbbent sikóit hallatott, és azon nyomban elengedte az elemlámpát. A győztes vigyorogva rámerett az apró, kezében csillogó tárgyra, és kárörvendően ismételgette. — Enyém, enyém! Luke lassacskán torkig lett a komédiázással, és odaszólt a robotnak, hogy a mérkőzést tekintse befejezetnek. — Oké, okay, Ártu, mondta a nagyot sóhajtva. — Hadd legyen neki! Most pedig tűnés innen, kis pajtás, nekünk még sok a dolgunk. — Nem, nem! rimánkodott izgatottan a lény. Inkább maradok, és segítek megkeresni a barátodat. — Nem a barátomat keresem! Luke, hanem egy tanító tanítómestert. Ó, mondta a Manuska tágra nyílt szemmel. Egy tanító mestert. Hát ez egészen más. Jodát keresed, Jodát, ugye? A név említése meglepte lókot, de azért közönös maradt. Ugyan mit tudhat egy ilyen törpe a Jedilovagok lovagok nagy tanítójáról? Miért, tán ismered? Hát persze, – mondta a manócska büszkén. – Majd én elvezetlek hozzá. De először együnk, finomat, gyere, gyere! Az apró lény azzal sietve kisúrant Lúk táborhelyéről, és eltűnt az ingován sötétjében. A miniatűr elemlámpa, amit a kezében vitt, egyre távolabbról fény lett, miközben Lúk még mindig ott állt, földbe gyökerezett lábbal. Először nem volt szándékában, hogy kövesse a manót, de egyszerre csak azon kapta magát, hogy a nyomába szegődik a gomolygó ködben. Luke alig tett néhány lépést a dzsungel felé, amikor meghalotta, hogy Artu eszevezett füttyögésbe és csipogásba kezd, mintha az áramkörei akarnának szétolvadni. Visszafordulva megpillantotta a kis robotot, amint kétségbe esetten toporgott az elektromos kemence mellett. Jobb, ha te maradsz és vigyázol szépen a táborunkra, igazította el Lúk a robotot. Te, még csak jobban visított, végigjátszva egész elektronikus hangskáláját. Ártú, csillapodj már! kiáltott rá Lúk, és ment tovább a vadon felé. Tudok vigyázni magamra. Kutya bajom se lesz, rendben. Ártú elektronikus nyögdécselését lassan elnyelte a köd, ahogy Lúk nekíramodott, hogy utolérje alacsony idegenvezetőjét. Tényleg elment az eszem, gondolta Lúk, hogy szó nélkül követem ezt a fura mikulást az ismeretlenbe. De a fura szerzet ismeri oda nevét, és Lúk úgy érezte, el kell fogadnia minden segítséget, ami közelebb viszi a Jedi mesterhez. A sötétben botladozott a sűrű ajnövényzetben, és az ágas-bogas gyökerekben, ahogy az eről pislákoló fénypontot követte. A lény ott ment előtte az ingoványban, s közben vidáman locsogott. Na, erre, erre, azaz, erre biztonságos, úgy bizony. Aztán egészen váratlanul a titokzatos kis lény a maga különös módján harsány nevetésre fakadt. A hatalmas aszteroide felületét lassú irányban két birodalmi cirkáló fésült át. A Millenium Falconnak ott kellett rejtőznie valahol. De hol? Ahogy a két hajót tempósan siklottott az aszteroide felszíne fölött, időnként ledobtak egy-egy bombát a himlő helyes terepre, hogy kiugrasszák a teherhajót. A hullámban terjedő robbanások megrázták a csaknem gömb alakú aszteroidot, de a Falconnak még mindig nyoma sem volt sehol. Ahogy ott lebegett a felszín fölött, az egyik birodalmi hajó sötét árnyékot vetett a barlang bejáratára. De a hajó berendezései mégsem regisztrálták a furcsa alakú bemélyedést az üstfalhoz hasonlatos sziklaperemben. Pedig a bemélyedés végében... Egy tekervényes alagútban, amelyet nem sikerült felfedni ők a hatalmas birodalom tányérnyalóinak, ott lapított a teherhajó. Fémteste rezonálva felelt a felszínt szántó, dübörgő robbanásokra. bent csubakkal lázasan dolgozott, hogy megjavítsa a komplex erőátviteli rendszert. Bemászott egy szűk szervizcsatornába a gép felső részében, hogy hozzáférjen azokhoz a vezetékekhez, amelyek a hiperhajtómű áramellátását biztosították. De amikor meghallotta az első robbanást, kidugta a fejét a kusza rengetegből, és aggodalmas kiáltást hallatott. Leila hercegnő, aki éppen egy sérült szelepet hegesztett, abba hagyta a munkát, és felpillantott. A becsapódások egészen közelről hallatszottak. Sripio leila nézett, és idegesen félrehajtotta a fejét. Te jóságos! mondta. Megtaláltak. Mindenki elhallgatott, mintha attól félnének, hogy a hangjuk elárulhatja hol létüket. A hajót újabb detonáció rázta meg, valamivel talán enyhébb, mint a megelőző. Távolodnak mondta Leila. Han átlátott rajtuk. Vaktában lövöldöznek, hát ha sikerül kiugrasztaniuk a nyulata bokorból mondta a hercegnőnek. Nem lehet bajunk, ha nyugton maradunk. Vajon hol is hallottam ezt már? kérdezte Leila nagy ártatlanul. Han elengedte a gúnta a füle mellett, és szónélkül visszament a dolgára. Az átjáró olyan szűk volt, hogy a hercegnő mellett elhaladtában kénytelen volt hozzáérni, vagy mégse volt véletlen. A hercegnő még egy pillanatig vegyes érzelmekkel nézett után, miközben Hán folytatta a munkáját, aztán ő is visszatért a hegesztéshez. Sripio ügyesen sem vetett mindenre az emberi bolondságra. Nagyon is el volt foglalva, hogy szória bírja a falkont, hogy megtalálja, mi a hiba a hiperhajtóműben. Sripio ott állt a központi irányítópultnál, és rá egy cseppet sem jellemző füttyögő és csipogó hangokat hallatott. Nem telt el egy másodperc, és az irányító pult ugyanolyan füttyel válaszolt: Ugyan hol lehet ártu, amikor ennyire szükségem volna rá? sóhajtotta az aranyfényű robot. Az irányító pult iménti füttye kisé érthetetlennek bizonyult a számára. Fogalmam sincs, uram, hol tanult a hajója kommunikálni jelentette kész répiohám felé fordulva de a tájszólása még némi csiszolásra szorul. Mindazonáltal az a sejtésem, uram, hogy közölte velünk, szétmállott a negatív hajtóműtengei kábel csatlakozása. Tartok tőle, hogy kénytelen lesz kicserélni. Na, nehogy ki kell cserélni, csattant föl han, aztán odaszólt csubakkának, aki erre kikukucskált a fejük fölötti szervízaknából. Cserélt ki! suttogta neki. Hán észrevette, hogy Leila időközben elkészült a hegesztéssel, de a szelep visszaszerelésével már sehogyan sem boldogul, mert az egyik rögzítő kallantyú megmakacsolta magát. Hán közelebb lépett, hogy segítsen, de a lány hűvesen a hátát mutatta neki, és tovább vesződött a szeleppel. Nyugodjon meg fenség, mondta Hán. Csak segíteni szeretnék. Leila még mindig a szeleppel bajmolódott és közben csendesen megkérdezte. Volna olyan kedves abbahagyni ezt a fenségezést? Hant egész meglepte a hercegnő mesterkéletlen viselkedése. Csattanós, szurkáló válaszra, vagy legjobb esetben elutasító csendre számított. De a hercegnő szavaiból ezúttal teljesen hiányzott az a gúnyos felhang, amelyhez annyira hozzászokott már. Csak nem úgy döntött, hogy véget vet a kettőjük közdúló kilátástalan és hiába való csatározásnak. Hogyne szívesen, felelte halkam. Néha szörnyen meg tudja nehezíteni az ember dolgát, mondta Leila, és félénken hánra nézett. Ami igaz, az igaz, volt kénytelen egyetérteni hán, de azért még hozzátette. Azért maga is lehetne egy kicsit kedvesebb. Na, lássa csak be! Néha maga is tudja, hogy igazam van. A lány elengedte a szelepet és megdrözsölte el kezét. Hát igen, néha, mondta Huncut kis mosolyjal. Talán. Olykor, olykor, amikor éppen nem játssza a gézengúzt. Gézengúzt nevette el magáthán, aki elbűvölőnek találta ezt a megfogalmazást. Ez jó, szörnyen tetszik. Aztán minden további nélkül Leila kezéért nyúlt, és elkezdte masszírozni. — Engedjen el! — tiltakozott Leila. De hán nem engedte el. — Miért engedjem el? — kérdezte gyöngéden. Leila izgalmat, zavart, idegességet érzett. Ezernyi érzelem kavargott a lelkében egyszerre. De végül felülkerekedett a méltósága. — Hagyja abba! — mondta fensőbségesen. — Piszkos a kezem. Han elmosadott erre az átlátszó kifogásra, de a kezét továbbra sem engedte el, és mélyen a lány szemébe nézett. Én kezem is piszkos, mitől fél? Félek, a lány viszonozta Han leplezetlen pillantását. Attól félek, hogy összemazatolom a kezem. És ezért reszket, kérdezte Han. Tisztán látta hogy a lányra mély hatással van a közelsége, az érintése is, hogy az arca ellágyul. Erre előre nyúlt, és megfogta a másik kezét is. – Azt hiszem, éppen azért kedvel engem, mert gézengúz vagyok, – mondta. – Azt hiszem, nem volt még elég gézengúz az életében. Miközben beszélt, lassan közelebb vonta magához a lányt. – Leila tűrte a gyöngéd erőszakot – ahogy a férfira nézett, hirtelen arra gondolt, hogy sohasem látta még vonzóbbnak, de azért még most is ő volt a hercegnő. Talán nem hiszi, de én a gyöngéd férfiakat kedvelem, suttogta szemre hányóan. Miért? Én nem vagyok gyöngéd, kérdezte évődvehám. A tetőn levő szervízaknából most kidugta a fejét csubakka, és észrevétlenül figyelte a lenti fejleményeket. De igen, suttogta a lány, csak maga. Mielőtt befejezhette volna a mondatot, Hán szóló magához húzta a remegő testét, és az ajkát a lányére tapasztotta. Csak a kettejüké volt ez a pillanat, maga az kivalóság, miközben Hán gyöngéden hátrahajlította a leány testét. Ezúttal egyáltalán nem ellenkezett. Amikor szétváltak, Lejlának idő kellett, hogy lélegzethez jusson. Igyekezett visszanyerni a lélek jelenlétét, és megpróbált mérgesnek látszani, de nehezére esett, hogy megszólaljon. Hát ide figyeljen maga forró fejű, kezdte. Én... De aztán hirtelen abba hagyta, és azon kapta magát, hogy visszacsókolja a férfit, és még szorosabban hozzásimol, mint az előbb. Mikor végül szétvált az ajkuk, Hán a karjában tartotta Leilát és egymás nézték. Egy hosszú pillanatig megbékélt hangulat lebegett kettőjük között, aztán Leila lassan elhúzódott, gondolatai és érzelmei vadul kergetőztek. Elfordította a tekintetét, és kibontakozott Hán öleléséből. A következő pillanatban megfordult és kiszaladt a kabinból. Han némán követte a tekintetével, ahogy a lány eltűnt a szobából, és akkor egyszerre csak döbbenten vette észre a felettép kíváncsi Vukit, akinek a feje kikandikált a mennyezetből. – Oké, Csubi! – bődült el Han. – Gyere, segíts visszatenni ezt a szelepet! A patakokban ömlő eső felszakította az egybefüggő kötfüggönyt, s a köd most áttetsző foszlányokban örvény lett az ingóvány fölött. A doboló esőzúhatak kellős közepén egy magányos R2-es robot iszkolt, maga sem tudta merre, és a gazdáját kereste. Ártudító érzékelői folyamatosan küldték az impulzusokat a robot elektronikus ideg végződéseinek. Auditorikus rendszerei a legkisebb neszre is reagáltak. Talán a kelleténél jobban is, és nyomban információt küldtek a robot ideges kis számítógépagyának. Ártu sehogyan sem szenvedhette ennek a kusza dzsungelnek a túlzott nedvességét. Optikai szenzorait most egy furcsa kis sárkunyhó felé irányította, amely egy borongós tavacska partján állt. A robot, akit már-már emberi magányérzet kerített hatalmába, közelebb merészkedett az aprócska lak ablakához. Artu kinyújtotta a pótlábát és bekukucskált az ablakon. Bízott benne, hogy oda bent senki sem vette észre hordó testének enyheremegését és az ideges kis elektronikus nyögéseket. Lúk Skywalkernek valamiképpen sikerült betuszkolnia magát ebbe a miniatűr házigóba, ahol a berendezés minden darabja a ház apró termetéhez volt méretezve. Lúk törökülésben letelepedett a nappali szoba kiszáradt földpadlójára, és vigyázott nehogy a mennyezetbe üsse a fejét. Előtte egy asztalka állt rajta néhány tartó, amelyekben, mintha kézzel teleírt papírtekercsek sorakoztak volna. A gyűrött képű manócska a nappaliból nyíló konyhában sürgött, forgott, és erényen kocsivasztott valami elképesztő eledelt. Onnan, ahol lúkült, kitűnően láthatta a kis szakácsot, aki gőzölgő fazekat tartalmát kavargatta. Szeletelt, és aprított, különféle füveket szórt mindenbe, és közben ide-oda szaladgálva megterítette az asztalt a fiatal ember előtt. Lúkot ugyan ez a nyughatatlan nyűsgölődés de lassan egyre türelmetlenebb lett. Amikor a manócska újból ott téblá volt előtte, Lúk nem állta meg, hogy figyelmeztesse házigazdáját. Mondtam már, hogy nem vagyok éjes. Türelem mondta a Manó, és már is eltűnt a gőzben úszó konyhában. Ide jenni valamit. Luke megpróbált udvarias maradni. Nézd, kezdte. Az illat igazán pompás. Biztos, hogy az étel íze is kitűnő, de nem értem, miért ne kereshetnénk fel Jodát most rögtön. Ilyenkor a Jedik is vacsoráznak, felelte a manó, de Luke már alig várta, hogy úton legyenek. Hosszú az út odáig. Milyen messze lakik? Nem messze, nem messze, légy türelmes, nem sokára meglátod. Miért akarsz te Jedinek lenni? Azt hiszem, az apám miatt, válaszolta Luke, és közben arra gondolt, hogy tulajdonképpen sohasem ismerte eléggé az apját. A legmélyebb kapcsolatot kettejük között alig, hanem a fénykard jelentette, amit Bentől kapott. Lúknak feltűnt a lény szemében felvillanó kíváncsiság, amikor az apját említette. Ó, szóval az apád! mondta a lény, és leült, hogy hozzá fogjon kiadós vacsorájához. – Ő bizony, volt nagyon hatalmas, Jedi. Hatalmas, Jedi, bizony! A fiatalember azon morfondírozott vajon, nem ugratja el a manócska. Ugyan, honnan ismerhetnéd ezt te, apámat kérdezte egy kis ingerülten. – Hiszen még azt sem tudod, én ki vagyok. Körülpillantott a fura szobácskában, és megrázta a fejét. – Azt sem tudom, mi az ördögöt keresek itt. Aztán azt vette észre, hogy a manúcska elfordult tőle, és a szoba egyik sarkához beszél. – Ez aztán tényleg az utolsó csepp a pohárban, gondolta lók. Ez a képtelen figura most meg már az üres levegővel beszélget. Nincs értelme, mondta a manóska mérgelődve. Alkalmatlan. Nem tudom tanítani. Ennek a fiúnak nincs türelme. Lúk feje, mintha rugó pörgetné meg, odafordult abba az irányba, merre a manóska beszélt. Nem tudom tanítani. Nincs türelme. Egészen megzavarodott, de még mindig nem látott senkit. Aztán a helyzet fokozatosan megvilágosodott előtte, és olyan nyilvánvalóvá vált, mint a manócska arcát szántó mély barázdák. Hiszen már most is vizsgáztatják, és nem más, mint maga Joda. A szoba üresen tátongó sarkából most meghalott a lúg Ben Kenobi halk bölcs hangját, ahogy válaszolt Jodának. – Majd megtanulja a türelmet is, – mondta Ben. – Sok benned düh, – ellenkezett a törpe Jedi tanítómester, akár az apjába. – Erről már beszéltünk, – mondta Kenobi. – Luke képtelen volt tovább uralkodni magám. – Igenis lehet Jedi belőlem, – szakította félbe őket. A világon mindennél többet számított neki, hogy a részévé lehessen annak a nemes testületnek, amely mindig az igazság és a béke oldalán harcolt. – Felkészültem rá Ben! Ben! – a fiatal ember kiáltozva kereste láthatatlan jótevőjét ebben a furcsa kis szobában, vadul forgatva a fejét hátha valamelyik zúgban megleli. De nem látott mást, csak Jodát aki ott ült szemben az asztalnál. — Készültél fel, te? — kérdezte a hitetlenkedő Joda. — Ugyan, mit te tud készelétről? létről? 800 éve készítem fel a jediket. saját eszemre inkább hallgat, hogy ki alkalmas. — És miért nem? — kérdezte Luke megbántva Joda igaztalan vágyjától. Hogy valakiből zsediváljék, mondta Joda ünnepélyes hangon, ahhoz a legvégső elszántságra és a legnagyobb komolyságra van neki szükség. Lúk képes rá, szólalt meg Ben hangja az ifjú védelmében. A láthatatlan Kenobi felé pillantva Joda lúkra mutatott. Ezt a fiatal ember én már régen figyel. Egész életében csak a távolba bámul, a látóhatára az égre, a jövőbe. Az esze sosem ott járta, ahol éppen volt, vagy amit csinálta, mindig csak a kaland az izgalom. Joda villámló tekintetet lövelt Lúkra. Egy jedinek ezek a dolgok nem számít. Mindig az ösztöneimre, az érzéseimre hallgattam, kelt a múltja védelmére Lúk. – Te vagy nyughatatlan! – kiáltotta mester. Tanulni fog! – hallatszott Kenobi békítő hangja. – Túl öreg? – vitatkozott vele Joda. – Igen, túl öreg, és ha megrögzött a szokásaiban, hogy tanítani lehessen. Lúknak úgy lett, mintha valamicskét enyhült volna Joda hangja. Talán még van mód hogy megingassa a véleményében. – Pedig már eddig is sokat tanultam! – mondta Lúk. Nem adhatta föl most, az már túl messzire ment, túl sokat tűrt, és túl sokat veszített. Joda, mintha egyenesen a vesejébe látott volna, ahogy Lúk oda kiáltotta neki azokat a szavakat, és most, mintha azon töprengett volna, vajon mennyit tanult valójában Lúk, Ismét a láthatatlan Kenobi felé fordult. Be fogja végezni, amit elkezd? kérdezte Joda. Eddig a pontig jutottunk, volt a felelet. Ő az egyetlen reménységünk. Nem hozok szégyent rátok, mondta Lúk Jodának és bennek. És nem félek. És tényleg abban a pillanatban a fiatal Skywalker úgy érezte, félelem nélkül tudna szembenézni bármivel. De Joda közel sem volt ilyen derülátó. Majd fogsz fiatal barátom, intette Lúkot. A Jedi-mester lassan szembefordult lúkkal, és kék arcán furcsa kis mosoly jelent meg. Ajaj, de még hogy? Kilencedik fejezet Az egész világegyetemben nem volt más, csak egyetlen egy élő ember, akinek a neve hallatára félelemlopózott Darth Vader sötét gondolatai közé.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 egy remegést fedezhetett volna föl a fekete köpönyeg mélyén. Sőt, ha átláthatott volna a fekete légrostélyon, talán még észreveszi a fekete lovag arcára kiülő félelmet is. De egy lélek sem járt arra. Véder továbbra sem moccant, csak virrasztott csöndben türelme Nem sokára különös elektronikus zaj törte meg a temetői csöndet,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 Véder nyomban fölegyenesedett, de nem mert uralkodója arcában nézni, helyette inkább lesütötte a szemét, és fekete izmáját bámulta. – Mi az óhajod, fenséges uram? – kérdezte Véder az istenéhez fohászkodó pap ünnepéjességével. – Aggasztó zavart észleltem az erőben – mondta a császár. – Én is érzem. –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 térde ereszkedett a galaktika császára előtt, aki a kezével elbocsátóan intett engedelmes alatvalójának. A következő pillanatban teljesen eltűnt a hologramkép, és Darth Véder ismét magára maradt, hogy kigondolja életetalan, legkörmönfontabb támadási tervét. A Millenium Falcon pilótafülkéjében semmi sem mozdult, csak a műszerfal jelzőfényeinek bajós derengése ízott a sima falban. A gyönge fény haloványan megvilágította Leila hercegnő arcát is, aki ott gubbasztotta a pilótaülésben és hányra gondolt. Mélyen a gondolataiba merülve szórakozottan végig a keze az ellenőrző szelvény műszerein. Érezte, hogy a vihar dúl a lelkében, de nem volt benne biztos, hogy le akarja vonni a kézenfekvő következtetéseket. Pedig hát tehetette másképp.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 aztán teljes fényárban tündöklött fel. Hán elgészült a kábelvégek összeillesztésével, és neki látott, hogy visszategye a helyére az egyik padlóelemet, miközben a Wookie shreepio figyelte, aki az ellenőrző szelvényen végezte az utolsó simításokat. Nálam az összes visszajelző világít, jelentette Srípio. Ha szabad így mondanom, szerintem most már sínen vagyunk. Éppen ekkor rontott be,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 Elérték a hajót, és förrohantak a rámpán, be a hajóba. Amint bent voltak mindnyájan, csubakka becsukta mögöttük a csapóajtót, vigyázva nehogy valamiképp egy minok is besuranjon velük. Csubi! Frűjts be nekik! kiáltotta Han, amint lejlával együtt végig viharzottak a raktéren. Húzzuk el a csíkot, amilyen gyorsan csak lehet.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 Úgy se tudja megcsinálni az ugrást a fénysebességbe ebben az aszteroide Kiáltotta a hajtóművek, bömbölése közepette. Szóló csak elvigyorodott a vála fölött. se csak be magát, szerelmem, mondta. Startolunk? De hiszen megszűnt a rengés. Hannak azonban ez ágában sem volt megállítani a hajóját.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 Teljes erőből hátrarántotta a gyorsítókart, és a millenium fákon előre lódult. Kapaszkodjatok! Összeomlik az egész barlang! sikoltott fel Leila, amikor meglátta, hogy a kiárat egyre szűkül. Nem barlang ez? Tessék! Szip jó rémülten hadarni kezdett. Te jóságos Ó, ne, végünk van! Ég önnel, Leila kisasszony! Ég önnel, kapitány úr! Leilának leesett az álla ahogy a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 a kis Jedi mester a Lúk hátára akasztott, hevenyészet hevederből figyelte az ifjú előrehaladását. Joda egyre a fejét csóválta, és magáé elé dörmögte az ifjú gyönge kitartását ócsárolta. Mire visszaértek arra a tisztásra, ahol rendületlenül várt rájuk Ártodító, Lúk kis hián elájult a kimerültségtől.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 Ahogy összpontosított, váratlanul meghallotta, hogy a víz tajtékozva bugyogni kezd, aztán bugyborékolva kiemelkedett az x-szárnyú orra. A vadászgép csúcsalasan a víz felszíne fölé emelkedett, imbolyogva megállt, aztán nagyot csobbanva ismét alámerült. Lúgból elszállt az erő, levegő után kapkodott. – Nem bírom, – mondta csüggetten. Túl nagy. – A nagyságnak nincs jelentősége – Erősködött Joda. Nem számít. Néz rám. Engem is megítéled méretre? Luke, meghajolva az érvek előtt, csak némán a fejét rázta. Hát nem is ajánlom te neked, intette a Jedi mester, mert nekem szövetségesem az erő. Az élet adja, és az növeszti. Energiája körülveszés a szolgálatába állít.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 Kettőn között, meg a között a fa faj és a szikla között. Miközben Joda elmerültem magyarázta az erő miben létét, Ártú tanástalanul forgatta a fejét ide-oda, és sikertelenül igyekezett megpillantani ezt a sokat emlegetett erőt az érzékelőin. Bambán füttyögett és csipogott. Igen, ott van mindenütt, folytatta Joda ügyet sem vetve a kis robotra,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 Megállapították, hogy a fekete lovag ezúttal nem mindennapi bandát szedett össze ezekből a szerencse beleértve Boszkot, aki lottyatt, táskás arcát véder felé fordította és öklömnyi véreres szemével, a fekete lovagot bámulta. Boszk mellett két ember forma alakát, zukkus és dengár, mindketten ketten helyekkel,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 még a klóni háborúkban hordott a harcosok egy csoportja, akik a dzsedi lovagok kezéttől szenderültek jobb létre. Ocsmány megjelenését néhány befonthajús kalp egészítette ki. Fejvadászok, mondta Piet undorodva, ugyan minek keverjük bele őket? A lázadók úgysem szökhetnek meg előlünk.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 Most veszítettük el a hátsó védőpajzsunkat. Még egy közvetlen találat a hátsó fertájunkra, és bezughatjuk a boltot. Nos, mondta Leila, és a Millennium Falcon kapitányára merett. Most mi lesz? Hán tudta, hogy egyetlen lehetősége maradt. Az Avenger is kiért az aszteroid mezőből, és most már rohamosan felzárkózott mögéjük úgy, hogy...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 De az rá se hederített, így hát Artú megint csak lúk felé fordult. Elektronikus áramkörei körei azt sugalták neki, nem érdemes apró kis nesszeivel próbálkoznia úgysem sikerül lúkot fölélesztenie. Artú fémtestében automatikusan működésbe lépett egy vészmentőrendszer, rendszer, a robot kibocsátott egy parányi elektrozott, és lúk melkasára tapasztotta. Aggodalmasan csipogva.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 de szavainak hipnotikus hatása volt Lúkra. Az ifjú tanítvány abbajta az ellenkezést, fokozatosan fölengedett, testét és szellemét nyugalom szállta meg. Jól van, mormolta Joda szép nyugodtan. Lúk szeme lassanként lecsukódott, ahogy a fejéből kiűzte a figyelmét elterelő gondolatokat. Fogad magadba!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 és különös kecsegéssel tért ki, és szökkent ide-oda a sugara kutyából. Amikor felfelugrott a levegőbe, hogy elhárítsa valami gömböskel lecsapó sugarát, sokkal magasabbra emelkedett föl a talajról, mint bármikor korábban. Nem volt egyetlen fölösleges mozdulata sem, csak a szabálytalan időközökben felé sugárnyalábokra koncentrált. Aztán, amilyen váratlanul kezdődött a támadás,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 A fákon pilóta fülkéjében minden csöndes volt. Hans Solo megállította a hajóját és olyan sebesen kikapcsolt minden rendszert, hogy még az egyébként beszédes Sripiónak is elakadt a szava. Sripió csak áltott egy lépésetet tett, arcára odafagyott a csodálkozás. Igazán szólhatott volna neki mielőtt kikapcsolta,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 Hán várrándítással hesegettel a lány bizalmatlanságát. Majd Ryan úgy is hamarosan gondolta, hiszen egyszerűen nem volt más választásuk. Odafordult a másod pilótájához: Csubi, nézd meg, működik-e a leszálló karmantyúk kézi kioldója. A Vuki vakkantott egyet, aztán kikecmergett a helyéről, és hátra ment a hajótestrészbe.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 Hán itt elég hosszú szünetet tartott, hogy az utolsó szó elérje a kívánt hatást, aztán a hercegnőre kacsintott. Szóval épp a maga gusztusa szerint valós rác. A rendszer neve Bespin. Nincs túl közel, de elérhető. Leila a számítógép egyik monitorérnyőjére pillantott, és elolvasta a kiírást. Bányász település jelentette be. Igen.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 hulladékból és javíthatatlan gépek alkatrészeiből, amelyek szétszorúdva belevesztek az űr fekete végtelenjébe. Errejtőzve a szemét között, a Millennium Falcon észrevétlenül elvált a nagyobb testétől, és messze lemaradt a felgyorsuló Avenger mögött. Végre biztonságban, gondolta Hans Szóló.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 Ugye, szándékosan hoztál erre a helyre, mondta végül Lúk. Jóda egy tekervényes gyökéren ült, és a pásztorbottya végét rákcsálta. Hűvösen Lúkra pillantott, de nem szólt semmit. Lúk megborzongott. Fázom, mondta, és még mindig a fát nézte. Ez a fa hatalommal bír, az erős sötét oldalának a hatalmával. A gonosz szolgája. Teneket kell beléje menni.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 Egyenetlen padlózatát borító nedvesség szivárogni kezdett fölfelé a csizmájába. Ment egyre csak előre a sötétben, és a szeme fokozatosan hozzászokott a feketeséghez. Fősejlet előtte egy folyosó, de amikor feléje indult, meglepetésére vastag, ragacsos szövevény a testére. Akár valami pók hálója, a massza valósággal gúzsba kötötte lúgat.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 kérdezte az újra bekapcsolt szrépjó. Én meg azt hittem, hogy magának jó ismerősei, ugratta Hunt, Leila, és gyanakfó pillantást vetett rá. Hát, ötölt hatolt a koréliai, bizony már jó ideje, hogy utoljára találkoztunk. Csubakka felhördült, aztán vakkantott, és jelentőség teljesen nézett hára. Ugyan már mikor volt az, felelte Hunt élesen.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 Jóképű fekete, elegáns, szürke nadrág és kék ing volt rajta, a fején kék sapkát borzolt a szél. Komoly, mosolytalan arccal megállt a 327-es leszállópálya peremén, és várta, hogy a Falcon legénysége kiszálljon a hajóból. A csapóajtóban megjelent Hanszoló és Leila hercegnő, mindketten pisztolyal a kézben. Mögöttük felbukkant az óriás termetű Vuki, puskája a kezében, bal vállán, Teli tömött muníciós heveder. Háne nem szólt, csak nyugodtan szemügyre vette a fenyegetően felsorakozó fogadóbizottságot, amely most menetelve megindult feléjük. Hajnali szellősöpört végig a földön, s a fuvallatra landó háta mögött felröppent kék köpönyege, akár egy jókora, mély angyal szárny. Nem tetszik ez nekem, súgta oda Leila Hánnak.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 Most megbocsát, vagy nem? Az őrség, meg a többi naplopó még mindig rájuk szegezett puskával álltott, landó viselkedése meg egyszerűen érthetetlen. Aggályait takargatva, Hán Han gálásan megjegyezte. Mindig is mondtam, hogy úriember vagy. Erre aztán a másik férfi is elvigyorodott. Meghiszem azt, kuncogott. Han megkönnyebbülten felnevetett,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 Komolyan kérdem, mi szél hozott erre? Kényszerű javítások! Te jó ég, mit műveltél a hajómbal? Kérdezte ijegységet színelve Landó. Han vigyorogva hátrafordult Leilához. Tudnélik, a falkonvala a Landóé volt, magyarázta a lánynak. És a barátom néha hajlamos megfeledkezni róla, hogy annak rendje módja szerint elvesztette.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 hogy a Millenium falkonnak beteg a szíve. A csoport áthaladt egy keskeny hídon, mely a leszálló összekötötte a várossal, és rögtön elbűvölte őket a szépsége. Számos kis tereske elő, amelyeket lekerekített élő tornyok és épületek vettek körül. A felhőváros házai,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 Luke az erőre támaszkodva fölemelt két súlyos felszereléssel tele ládát, és fejmagasságban lebegtetve megtartotta őket a levegőben. Jóda örült neki, de ugyanakkor észrevette, hogy Artudító álmélkodva figyeli ezt a nyilvánvaló képtelenséget, és elektronikus csipogások sorozatával ad hangot hitetlenségének. A gyönyörű mester kinyújtotta a kezét, és az erő segítségével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 A helység, amelyre rábukkant, a felhőváros egyik hulladékgyűjtőhelye volt, ide ebbe az Ócskavas rakásba hordták össze a város fémhulladékát és a használhatatlannak ítélt tönkrement gépeket. A szerteszét heverő fémalkatrészek és az összekuszálódott drótkupacok közepén négy rossz alak alakált. A fejükön sarjadó fehér, sűrű szörzett részben gyűröd disznópofájukat is eltakarta,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 A disznó fejű rém már éppen fölemelte a karját, hogy a mancsában szorongatott fémlábat a sistergő üstbe bedobja, amikor csubakka kétségbe esetten, torka szakadtából ráüvöltött. Az undibundi elejtette a lábat, és halára rémült társaival együtt hanyat homlok menedéket keresett a terem túlsó végében. A Vuki felkapta a fémlábat, és közelebbről is megvizsgálta.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 és magához mondta. Leila várakozóan pillantott rá, és ő odahajolt, hogy megcsókolja. Abban a pillanatban félre csapódott az egyik ajtó. A társalgóban megjelent csubakka, a kezében a láda, és benne zavarbejtő ismerős fémalkatrészek, jó, bronz színű alkotó elemei és kiullott rögzítő csavarjai. A húki odajött az asztalhoz, és letette eléjük a ládát. Felajzotta mutagatott valamit Hánnak, és közben kétségbeesetten üvöltött, meg vakkantott felváltva. – Mi történt? – kérdezte Leila, és közelebb a szétszaggatott alkatrészek kupacához. – Egy ócskavas telepen akadt rá Szrépióra – mondta Hán. Leilának tátva maradt a szája. – Micsoda felfordulás! Csubi, mit gondolsz? Összetudod rakni?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 A megtermett vuki már is az ajkát nyalogatta, ahogy lelki szeme előtt megjelent egy kiadó étkezés képe. Természetesen mindenki a vendégem, mondta Landó. Leila elfogadta Landó felkínált karját, és ahogy minnyáján a kifelé, Ján pillantása az aranyszínű robot alkatrészeket tartalmazó ládára esett. Csak nincs valami baj a robotjával? kérdezte. Han és Leila lopva egymásra néztek. Ha Han valóban Landó segítséjét akarja kérni, akkor most jött el a megfelelő alkalom. – Semmi, egy kis baleset – vetette oda a fokhegyről Han. – Nem komoly, magunk is boldogulunk vele. Kilépett a társalgóból, nem maradt ott más, csak a protokorrobot szétszúzott alkatrészei.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 Hán a lehető legrossz pillantást levelt Landóra. Sajnálom, barátom, mondta Landó, és mintha enyhén mentegetőzött volna, nem volt más választásom. Előbb itt voltak, mint ti. Én is szívből sajnálom. Csattant fel Hán. Ugyanabban a szempillantásban előrántotta a pisztolyát,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 Te vagy az utolsó Jedi Lók, benned van minden reményünk, légy türelemmel. És áldozzam föl, Hánt, meg kérdezte hitetlenkedve Lók. A fontos neked, amiért harcolnak? mondta Joda, és rövid szünetet tartott. Akkor igen. Emésztő szorongás lett urállókon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 Magas frekvenciájú, sivító hang, amely négyszögletű fülkébe besüvítve rettenetesen bántotta csubakka finom hallását. Szívszaggatóan üvöltött, de torok hangú ordítását elnyomta az átható, fürrepesztő sivítás. A vuki felajzotta a szűk cellája hosszát, szánalomra méltóan nyögdécselt, elkeseredetten dörömbölt a vastag falakon, és azt kívánta,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 Landó Carrissian meg a titkára várt Véder lovagra. Véder szembeszökő undorral fordult oda Boba Fetthez. — Éh, fejvadász! — szólította meg Véder a fekete csíkos, színű sisakba ácsorú alakot. — Ha jutalmadra vársz, akkor még várnod kell, amíg elkavom Skywokert is.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 Erről nem volt szó a megállapodásunkban, betette ellene Karissia. de arról sem, hogy hánt a fejvadásznak a kezére adja. Csak nem érzi úgy, hogy méltánytalanul bánttam bántam önnel, kérdezte gúnyorosan Véder. Nem, mondta Landó, és a titkálára sandított. Helyes, folytatta Véder, és... Még megtoldotta egy burkolt fenyegetéssel. Tudni fölöttép kellemetlen volna, ha arra kényszerülnék, hogy állandó helyőrséget hagyjak hátra a bolygón. Landó Karissian hód alatt teljesen fejet hajtott, és megvárta, míg véder a fejvadász társaságában, méltóság teljesen bevonul az egyik felvonóba.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 A vuki beleszimatolt a levegőbe, aztán az ajtónál termett. A cella ajtó zizegve félre és két birodalmi rohamosztagos betuszkolta a megtépázott, és teljesen kimerült szólót. A rohamosztagosok eltávoztak, csubakka meg gyorsan odalépett a barátjához, és boldogan a karjába ölelte. Hannak halott csápat volt az arca, a szeme alatt sötét karikák égtelenkedtek.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 az arca elcsigázott. Amikor a rohamosztagosok mögött ismét bezárult az ajtó, Csubakka oda támogatta Leylát, Han mellé, Érzelmekkel teli pillantást váltottak, Aztán szorosan egymás karjába bújtak. Egy pillanattal később gyöngéden megcsógolták egymást. Hán még a karjában tartotta, amikor Leila elhaló hangon megkérdezte tőle. Miért csinálják ezt?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 Lézerkarabélyukat markolva négy vért öltözött birodalmi roalmosztagos állt őrt. Dártvéder alaposan körülnézett a helyiségben, aztán Kárrisszjához fordult. Nem valami fényes a berendezés, jegyezte meg, de a célnak talán megfelel. Véder egyik tisztje rohant oda a szit lovagjához. Véder lovag, jelentette. Idegen hajó közeledik, X-szárnyú típus.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 amely ebből a félelmetes alakból sugárzott. Az X-szárnyú gyors ereszkedett, és most már a bolygó tövező sűrű felhőt hasította. Luke fokozódó nyugtalansággal szemlélte a monitorok kiírásait. Talán Ártunak több az információja, mint amennyit neki ír ki a számítógép, kipatyögtetett egy kérdést a robotnak.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 A hangokat halván a háta mögül Lúk hátrafordult, és megpillantotta lejlát, csubakkát, szrípjót, meg egy ismeretlen, köpönyeges férfit, akik egy másik folyosón haladtak egy kislétszámú, birodalmi, rohamosztagos csapat őrizete alatt. Luke hadonászni kezdett, hogy magára vonja a hercegnő figyelmét. — Leila! kiáltott föl aztán. — Ne!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 a felhőváros belső fő folyosóján kis csoport haladt. Hat birodalmi rohamosztagos fogta közre Landót, Lejlát és Csubakkát. Kereszt folyosóhoz értek. Váratlanul szembe találkoztak Landó tizenkét testőrével és a titkárával, akik elállták a csoport útját. Hetedik külön parancs adta ki az utasítást Landó, amikor megtorpantak a titkára, vezette fegyveresek előtt.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 Landó miközben kétségbeesetten küszködött, hogy kiszabadítsa magát csubakka vasmarkából, megpróbált magyarázkodni. Nem volt más választásom. Kezdte, de a vuki egy dühös vakkantással belé a szót. Még van rá remény, hogy megmentsük Hánt, lihegte Landó. A keleti leszállóhelyen vannak. Csubi! avatkozott végre közbe Leila. Hagy már! Még mindig dühöngve Csubakka elengedte Landót és rámeret miközben Káriszián igyekezett ismét levegőhöz jutni. – Tartsd rajta a szemet, Csubi! – figyelmeztette Leila a vukit, aki fenyegetően felmordult. – Az a sonda gyanúm – motyogta Landó zihálva –, hogy az eddigieket újabb nagy hibával tetézem. A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 Elcsippantott néhány robotköszöntést, és mélységesen remélte, hogy jó indulatú lényekre akadt. Az egyik alak meghallotta a csipogást, és kiáltazni kezdett feléje. Artú, Artú! Szrépió volt az. Csubakka, aki még mindig a hátán cipelte a tessék le összerakott Szrépiót, gyorsan hátrafordult, és megpillantotta a feléjük szaporázó, dagadt kis erkettest. De ahogy a Vuki megfordult, Srípjo elveszítette szem elől a barátját. Hé! csattant föl a felzaklatott Srípjo fordulsz vissza rögtön, te gyapjas! Ártú, siess! megyünk kimenteni Hánt a fejvadász karmai közül! ártu még gyorsabban kacsázott feléjük közben, megállás nélkül csipogott, Srípjo meg türelmesen válaszolt neki, mindhárman izgatott kérdésére. Tudom, tudom, de ne félj, lúg, gazda, tud vigyázni magára. Vagy legalábbis ezzel álltatta magát is, Répió, miközben a marogni csoport továbbkutatta kutatta hányomát. Hány a felhőváros keleti leszálló helyén pihenő szlév egy, egyik bejárati folyosóján két őrt haszigált hán szóló fagyott testét. Odakint Boba Fett is felmászott a hajó oldalának támasztott haslétrán, beszállt és, amint benn volt, nyomban parancsot adott a hajó összes bejelátának haladéktalan lezárására. Fett begyújtotta a hajója hajtóműveit és végig gördült a pályán a starthoz. Lando, Leila meg Csubakka akkor érkezett oda rohanvást, amikor a...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 Még mindig csubakka hátán fityegve ő valami egészen mást látott, amit a többiek még nem vettek észre. – Jaj, ne, ne! – sikoltott föl. A csoport felé egy birodalmi rohamoztak közeledett, a kezükben lóbált lézerfegyverekből már is sugarak löveltek feléjük. – Az első csak hajszál hiányán vétette el Leila hercegnőt. Lando gondolkodás nélkül viszonozta az ellenséges tüzet, és a levegő szikrázni kezdett a káprázatosan cikázó vörös és zöld lézersugaraktól. Artu odaiszkolt a starthely felvonójához, belebújt és biztos távolból kikukucskálva figyelte az eszeveszett lövöldözést. – Tűnjünk innen! – kiabálta túla a lövések dörejét Landó,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 A fekete lovak csak egyetlen fegyvert használt, incselkedő hangját. — Támadj! — ingerelte a fiatal Jedi Őj meg! — Lúk habozott, Véder ravasz cselfogása megzavarta. — Menekülésed egyetlen módja, hogy bosszút Lúk dermedten állt. — Hallgasson Véder szavára, és használja az erőt a bosszú eszközéül. Vagy...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 Lúk eszmélt, hogy ott csüng az irányító központ előtt a reaktoraknak hídján. Aztán lenézett, és feneketlen szakadékot pillantott meg maga alatt. Megszédült, szorosan lehunta a szemét, nehogy hatalmába kerítse a vakrémület. A hüvely alakú reaktorhoz képest, amelynek a hasán megkapaszkodott, Lúk alig látszott nagyobbnak egy kósza pihénél, pedig maga a reaktor is csupán Egyike a körkörös, fényfoltokkal tarkított falból számos hasonló alakzatnak jószerivel elveszett a beláthatatlanul óriási csarnokban. Kusztán félkézzel kapaszkodva a daruhídba, Lúknak sikerült keservesen visszacsúsztatni a fénykardját az övébe, és most már a másik kezével is belecsimpaszkodhatott a vasgerendába. Felhúzóckodott, aztán fölállt a hídra,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 Rémülten markolázta a cső sima belsejét, és segítségért kezdett kiáltozni. Ben, Ben, segíts! Könyörgött kétségbeesve. Ahogy kiáltozott, Luke érezte, hogy ujjai jaló kicsúszik a fém felület, és a teste egyre közelebb araszul a tátongó nyíláshoz. A felhőváros olyan volt, mint a felbojdult az. Amint a város utcájén a Lando Carrissian üzenete,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 Közben landó és Leila biztosították őket, lézerpisztolyaikkal tovább növelve a birodalom aznapi veszteségeit. Amikor aztán a falkon beindított hajtóműveinek kezdeti mély bőgése, fürrrepesztő dübörgési erősödött, Landó és Leila leadott még egy-néhány fényes csíkot húzó lövést. Aztán villámgyorsan felrohantak a rámpán.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 a teste pörgött, karjai vadul hadonáztak, hogy valami szilárd pontot találjanak, amiben megkapaszkodhatnának. Zuhant, zuhant, lúgnak úgy rémlett már időtlen idők óta, amikor váratlanul sikerült elkapni egy elektronikus időjárásjelző szondát, amely a felhőváros üsszerű hasából állt ki a légbe. Ide-oda cibálta a szél, felhők örvénylettek lettek körülötte, de a szondát nem eresztette volna semmi áron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 és a hajó emelkedni kezdett föl, a szabadságot jelentő űrbe. Felhők suantak el a pilótafülke ablakai mellett, és most már mindenki fellélegezhetett, ahogy a Millennium Falcon belehasított a narancs-vörösen derengő égbe. Luknak sikerült átvetnie az egyik lábát az elektronikus időjárás sondán, amely egyelőre még megtartotta a súlyát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 Mondta, lándó csubakkának, miközben mindketten a számítógép monitorérnyője fölé görnyedtek. Könnyen lerázzuk őket, tette hozzá, mert hánszólón kívül nála jobban senki sem volt tisztában a teherhajó képességeivel. Lejlára pillantott, és bánatosan idézte fel elmúlt kormányzóságát. Tudtam én, hogy ez a dolog túl szép ahhoz, hogy soká tartsa. Kesergett. Hiányozni fog.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 Vitatkozott Landó, és a felé közeledő három tívadászra bökött. Támogatást várva csubakkára nézett. Csubakka azonban fenyegetően felmordult, nem hagyva kétséget afelől, hogy tekint jelen helyzetben parancsnoknak. Jól van, jól van, mondta Landó belenyugvóan. A Millennium Falcon jó hírét igazoló könnyedséggel bedőlt, és áttörve a felhő réteget,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 és a tehetetlen fiatalemberrel együtt kizohant az ürességbe. Lúk tudta, hogy most már hiába keresne fogódzót. – Oda nézzetek! – kiált föl Landó, és egy pörögve zuhanó alakra mutatott a távolban. – Valaki kiesett! Leilának sikerült megőrizni a nyugalmát, tudta, hogy a pánik minnyájú pusztulását okozhatja. – Kerülj alá, Csubi! – mondta a pilótának. – Lúk az! Csubakka egy pillanatot sem késlekedett,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 A pilóta fülke végéből Leila meghallott egy hangot, amely nem Landó hangja volt. – Majd csak túléli! – felelte elhalóan lúk. A hátraforduló Leila és csubakka megpillantotta a lúkot, össze-vissza verve, vértől maszatosan és egy takaróba csavarva, miközben Landó éppen betámogatta. A hercegnő felúrott a helyéről, és magán kívül az örömtől megölelte. A aki még most is a kapcsolókkal küszködött, hogy kimenekítse a hajót a tívadászok lőtávolából, hátravetette a fejét, és velőt rázó öröművöltést hallatott. A Millennium Falcon mögött egyre kisebbre zsugorodott a felhőkövezte bolygó, de a tívadászok nem tágítottak, folytatták az üldözést, és a lézer fegyvereikből leadott lövésekkel alaposan megdobálták a hajót. A falkon rakterében ártítő eközben azon fáradozott, hogy az örökös imbolygás és hánykolódás közepette összerakja aranyszínű barátját. Paprólékos munkával igyekezett visszarakni a helyükre a jó szándékú vukki által rosszul odaillesztett darabokat, és közben egyfolytában csipogott. – Kitűnő dicsérte meg a protokoll robot. A feje végre a helyén volt, és a kis robot már csak nem elkészült a másik karjával is.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 A hiperhajtóműveiket megbénították? kérdezte Véder. Közvetlenül azután, hogy fogságba estek, uram. Helyes, mondta a fekete köpönyekbe burkolózó, megtermett alak. Készüljenek fel a bevonáshoz, és a fegyvereket állítsák kábítóhatásra. A Millennium Falconnak mindez ideig sikerült tartania az előnyét az üldöző tívadások előtt.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 A hiperhajtómű megint csak cserben hagyta őket, és a Millenium Falcon tovább hányódott a tívadások intenzív tüzében. Darth Vader elbűvölten nézte birodalmi csillagrombolójáról a káprázatos tüzijátékot, amit a Millenium falcon bombázó tívadászok ágyúi erjesztettek. Vader hajója fokozatosan rárepült a menekülni próbáló Falconra,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 Csubakka leugratt a raktérfenekére. Előkapott egy irdatlan fogót, és neki esett az egyik borítónak, de a borítólap meg sem otszant. A vuki felordított a tehetetlenségtől, aztán marokra fogta a fogót, mint egy bunkós botot, teljes erőből rávágott a szelvényre. A pilóta fülke vezérlő pultjából váratlanul szikörelső zúdult a hercegnőre és lándóra.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 Hátul a raktérben Ártó odaroant egy ellenőrző szelvényhez, fakképnél hagyva az egy lábon egyensúlyozó, felbőszülten átkozódó szrépiót. Ártó villámgyorsan gyorsan cselekedett, csakis a gépi ösztöneire bízva magát, és újra programozta az áramkörtáblát.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 Leila hercegnő mosolygott. A szeme tágra nyílt, és kíváncsian csillogott. Éppen olyan volt most, mint amikor először jelent meg Luke előtt. Lóknak úgy rémlet évszázadok teltek el azóta, amikor ártó kivetítette azt a hologramot, és a padlótseprő zárt nyakú, hófehér öltözékében olyan volt, mint egy angyal. Luke kinyújtotta a kezét, és túván szakértelmére bízta. A sebészrobot gondosan megvizsgálta a bionikus kezet, amelyet rendkívül ügyesen illesztettek oda Luke karjához. Aztán puha fémcsíkokkal átszőtt hevedert tekert a köré, apró, elektronikus szerkezetet erősített rá, majd szorosabbra húzta hevedert. Luke ökölbe szorította újonnan szerzett kezét, és érezte, hogy tuvambi szerkentyűjéből jó nyugtatás lüktetés szalad végig a karján.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 Csak egyetlen dolgot tudott biztosan azt, hogy visszatér Jodához, és befejezi a tanulást mielőtt elindul, hogy felkutassa Hánt. Gyöngédel Leila vállára tette a karját, és Ártuval meg Szrépióval bizakodva fürkészték az eget. Mindnyájuk tekintete. A bíbor színű csillagra szegeződött. VÉGE Fordította Gömöri Péter, Felolvassa Ieges Krisztián. A felvétel 2002. novemberében készült.